Du lytter til øh, Morten Christiansen lige nu, der står ved siden af min sidemarker. Det er glaspusteren Christopher Tauber. Jo, til det tak. Vi er jo så øh, heldige, at vi må ikke kalde hinanden medværter inde i studiet, så øh, vi har fundet ud af, at der findes en masse ubeskyttede titler. Og øh, glaspuster, det er din øh, titel i dag, Christoffer. Jamen, det er jeg glad for. Tusind tak. Min morfar var glaspuster, så altså på Holmegård Glasværk. Man skulle næsten tro, det var med vilje. Det er jeg faktisk... Jeg boede lige ved siden af, så jeg elsker, du har fundet den frem, den der... Men velkommen til sæsonen, og vi skal finde ud af det store spørgsmål i den her sæson, som jo er, om man skal leve af kreativitet eller leve for kreativitet. Vi har øh, nogle gæster med i studiet, som vi skal hilse på lidt senere, men jeg tænker til at starte med, skal vi så ikke bare lige tjekke øh, ind og høre. Hvordan går det med dig, Kristoffer? Jamen, mit headset virker ikke, og jeg har afleveret en eksamen i tirsdags og en i dag. Så øh, jeg er stresset, og så kan jeg simpelthen ikke høre. Altså, jeg tror, jeg kommer til at føle mig udenfor i dag. Det her det bliver sådan et program, hvor jeg ikke siger så meget. Jeg tror bare, jeg bliver sådan lidt nøj, så kan det også være lige meget det hele. Ej, jeg, jeg, hvis man lige skal tage den sådan fra, fra toppen. Jeg tror, jeg har, jeg har det okay, men jeg har sgu sådan lidt meget mørne, Altså, jeg skal også på hardland i morgen. Ikke, ikke sådan nyde hardland, hvor man sådan, du ved, går rundt med barter i græsset og drikker naturvin. Mere sådan noget arbejdshartland. Øh, sådan noget i solen og lave journalistik. Det, det bliver super sjovt. Det er jeg slet ikke i tvivl om, men, men det... det det skal nok øh, blive godt og så har jeg lige fundet ud af, at jeg skal flytte til Albertslund, så det er jo øh, det er jo det, altså det er jo fantastisk jo ja, det er jo virkelig gode nyheder altså det er, <laughs> ja, det er bare gode, lige gode nyheder lige at være stresset og så finde ud af at man skal flytte til Albertslund Lund. Ja. jeg tror vi skal have nogle øh, man skal øh, Albers... ind over ja, øh, ja. Ej, jeg, prøv her jeg har det jeg har det i givet fald okay altså, jeg har det godt vi er i gang nu der er to gode gæster i studiet. Du har været til wu koncert? Jeg har været til wu koncert. Min min ven, han altså mig simpelthen med en billet, for jeg at jeg har ikke jeg har ikke penge til det. Altså jeg skal jeg skal købe drikke yoghurt og jeg skal lægge jeg skal lige et depositum og jeg skal købe alt muligt. Jeg har ikke, jeg har ikke råd til det, så han du kommer med os. Og jeg kan stadig mærke den der koncert i hjertet, fordi jeg simpelthen altså, og i kroppen, fordi jeg tog et goddamn tog fra Ørsteden og så hele vejen, jeg så faktisk kun til korsør, og så stoppede det bare der i 50 minutter, og fik jeg ikke rigtig noget at vide. Så kom der et, et andet tog fra den anden side af broen, med alle de der Rammstein-fans, der har været Rammstein-koncert i Odense oh. i, i weekenden. Så vælter der, altså sådan, altså jeg, jeg vil sige, tusind sortklædte uh, Rammstein-fans fra det ene tog over i det andet tog. Så finder vi så ud af, at vi skal gå ind i det tog, hvor der lige har været Ramstein fans Og der ligger uh, øl på det der gulvtæppe, som jo er i DSB-tog. Jeg ved ikke, hvorfor de er der, de der gulvtæpper. Uh, det er øl... så øl. Ja, altså, der er Ramstein-billetter, og, altså, og man kan se, at det her tog, det er bare blevet havet. Der er bræk på toilettet. Altså, det er fantastisk. Og ja, klokken er to og en halv, to, tre om natten, eller sådan noget lignende. Og så kommer jeg hjem, så kunne jeg ikke sove. Og så gik jeg sådan klokken fire, så vågner klokken otte, og så er sådan at, så hele mit år jo ødelagt nu. <laughs> <laughs> Ej, fedt. Jamen, det er en god vej. Morten, hvordan har du det? Jamen, jeg har det sgu meget dejligt. Ja, okay. jeg, jeg har det nok uh, Så Jeg har ikke været så meget Wu-Tang-koncert, uh, eller nogen uh, vilde Ramstein. Uh... For sig øh, Men jeg har det godt. Solen skinner, solen skinner hver dag for tiden. Det synes jeg er fantastisk. Jeg har hørt, at vandet er ved at blive varmt nok, til man snart skal have en dårgræt. Ja. Altså, det er bare det dejligt. Jeg, der var en øh, kammerat, som han, øh, har sådan noget self-sufficient øh, farming. Ja. Som man lige kører lidt, også lidt ud af byen. Ikke? Aha. Han, øh, han har så fundet ud af, at øh, vi, har, vi har måske at gøre med sådan en sæson, som godt kunne ligne lidt 2018. Hvor der, der er bare tørke på vej og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg jo er mega ærgerligt for ham. Ja. Yeah. Og for landbruget. Og yeah. så er der sådan lidt Københavnerrotten, som bare sådan, jeg kan ikke mærke det her end andet, end at hver dag bare er og det er godt og sådan. Altså, der er jo stadig grøntsager nede i Føtex. <laughs> ja. Så who <laughs> Præcis. Ja, det er lidt problematisk. Det er jo noget at lort, og det er et tegn på alle mulige ting, der ikke er så godt, ja, er men altså, godt. kæft er det også bare... Øh... har været 15 altså... dages tørke nu, så jeg på TV2 her til morgen. 15 dage. Det er, jeg tror faktisk, at hende, dame, inde i fjernsynet sagde, at altså, det havde man ikke set i 100 år. Det siger de hvert år til gengæld, men, ja, men jeg også... synes, det er nice. Lidt ja. Sydlands stemning, og ja, alt er, alt er godt. Ja. Skal vi lige høre gæsterne i studiet engang, hvordan det går med dem? Vi har Louise Brink siddende her over for mig. Hvad, hvad din vibe? Min vibe? <laughs> Min vibe, den er, den er god, tror jeg. Den er, der, er, der er gang i butikken. Og så, som du også siger, solen skinner, ikke? Så man smiler lidt mere. Altså, er... Sådan, der er lidt mere, du ved, der er lækker stemning. Du har ikke de der landmandsvibes, ved det ikke regner? Det har jeg fandme ikke. Altså, oh. eller jo, jo altså, jeg kan faktisk godt sætte mig ind i det. Jeg er jo gammel ridepige. Så hvis der ikke var, altså, det, det var jo krise, for så var der jo ikke noget halv. Det er en, ældre, en gammel historie. Det, <laughs> det er en oh, anden ja, tid. Ja, okay, ja. Øh, men, men, øh, men jeg, jeg, jeg, jeg synes fandme det er lækkert herinde i København. Altså, sådan, men jeg synes bare hurtigt man havner, du ved, med en lille drink i hånden. Det går ret stærkt. Det går rigtig stærkt, ja. det. men det er work drinks. Det er work. work er yeah. det Du ved, vi kan trække det fra. Det er fint, altså. Du ved. Jeg synes i hvert fald, der er god stemning i København BT. Jeg tror ja. også bare, vi har savnet det. Vi har manglet noget sol. Jeg har det godt, tror jeg, det er jeg prøver at sige. Du har en funktionspromille, det synes jeg, du prøver at sige. Øh, ikke lige nu, Nej. men... Det generelt. Generelt. generelt. Det er godt. Det er fint. Og ved siden af sidder David Minerba. Ja. Hvordan har du det? Jeg har halsen allerede. Fedt. Nej, ja. <laughs> jeg, jeg hygger mig også. Jeg har det fedt. Kan du ikke lige fortælle den her historie, du fortalte, inden vi gik på? Jo, jeg, skulle, jeg, jeg har, faktisk, det har faktisk været en lortedag, hvis jeg skal være helt ærlig. Alt er gået dårligt. Jeg skulle have været til teoriprøve tidligere, så glemte jeg alle mine papirer. Så jeg tog jeg hele vejen til Roskilde for at tage hjem igen. Og så vil jeg også, også fordi jeg, vil, jeg, skal, jeg har brug for penge, fordi du skal jeg betale 1000 kroner for en ny teroryprøv, og så har jeg brug for nogle penge for min børneopsparing. Men jeg kan ikke overføre penge fra min børneopsparing. Så det er bare penge, der står der, men jeg kan ikke få dem, og så vil jeg ringe til banken, men der er lige kommer nyt midt i idé. Så jeg kan ikke engang ringe til banken, så jeg kan ikke komme ind på min bank. Så jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke noget kørekort. Men har du også, har. Jeg har også drukket meget kaffe og har også står i mave Du har fået en drikke, i dag. Ikke? Jeg har fået en drikke, kæft, den er god mand. Fuck, den er god. Men, men altså. altså... Solen skinner ikke, så vær lille glad. Jo, det er også det. Finde sommerhumør frem, ikke? Jamen det, jeg er glad. Jeg er glad nu. Jeg er glad. Jeg tog et bad lige ind, jeg tog hår. Hey. Og så, øh, så var jeg sådan, af. Hey, det er den tid på ugen. Og så, øh, <laughs> nu hygger jeg mig. Jeg har det godt nu. Jamen, altså, det er jo den klassiske, jeg lavede. Jeg, jeg fortalte jo lige før, at jeg gik op til en tv prøve. Så dumpede jeg så godt nok. Men så Jeg lavede den samme som dig, men jeg fik så lov til at komme ind, fordi ham det, han forbarmede sig over mig. Så jeg nåede så at få et kørekort efter 8 måneder Tror det var. Mm. Så. Og oh, det er lang tid. 8 ja, måneder. Ja, det var ret lang tid. Fuck, mand. Ja. Det, det, det, det kom vi igen på. Ja. Jeg kommer ikke til at køre bil, hvis der går 8 måneder. Det kan jeg allerede sige lige nu. Det er for lang tid. Og så altså, er det røvsygt at kørekort. Ja, men altså, alternativet er, at du risikerer at sidde fast på kursørstation i 50 minutter, og så bagefter kommer der et tog med Rammstein fans. <laughs> ja. som du skal bytte de over er... i. På dig kørekort, David. Altså, det bedste fest altså i toget, det, det kan, det kan det jeg. Det er gøre, det. Og man det kunne også se, det. at de havde haft en god fest. Ja. Altså, det, det der øh... tog var bombet. Altså, fuldstændig. men altså, så sent som i fredag sad jeg mega stiv i et tog, så det, det er fucking dejligt. Det kan noget. Mm. Ja, ja. Ja, du er selvfølgelig i Ramstein. Nej. Ah. nej, det gør jeg mig ikke. Du slår mig som en, der hører Ramstein. Jeg har engang arbejdet i parken og serveret pølser under Rammstein-koncert. Okay. Så, øh, så det har ikke rigtig noget at gøre med noget. Men jeg, nej, nej, nej. Jeg nej, nej har noget jamen, med det er Ramstein også meget. At gøre. Nå, men inden, inden at uh, tiden den løber for det her første kvarter her, skal vi så ikke lige gennemgå, hvad vi sådan, uh, hvem vi snakkede med, og hvad vi sådan lige lærte sidst om det her kreativitets her? Jo, helt klart. Vi havde jo uh, farfar i, uh, i studiet uh, sidste gang, som... Uh, som lige pludselig gik ret dybt på os og prækkede nogle, nogle kæmpe vilde sandheder ned for os. Ja, altså man kan sige, det blev faktisk en lille smule sentimental, og hvis man ikke har hørt det, så kan man jo faktisk høre nu. Jo sådan, at vi optager det her tidsforskud, så det er lidt mærkeligt at stå at snakke med program, der ikke er udkommet endnu. Men du kan høre det, når du hører det her. Og en af de der store ting, han snakkede om, det var sådan et quote, han faktisk har tatoveret på sin underarme, og det var, Seeker friend before you need a friend. Og det var fordi, det handlede om, han synes, hvis man skal sådan opsummere det med noget, så synes han, at musikbranchen måske er lidt noget lort for unge mennesker, for de bliver desværre måske en lille smule udnyttet øh, af de her store pladselskaber, hvis de ser at der er et kæmpe potential i en, en ung person, som, som laver musik, så, så kan de godt finde på at binde dem for life og tage meget af deres indtjening. Og det, det synes han skulle være lidt, øh, var lidt whack, så han, han, han, han preachede det her budskab om, at man ligesom skulle søge en ven, før man ligesom har brug for dem. Omring dig med nogle mennesker, som du er glad for. Omring dig med nogle mennesker, som kan støtte dig, og som også giver dig god kritik. Det tror jeg i hvert fald det, man sådan skulle opsummere det med. Helt klart. Og så, så smed han et, et ret godt råd, synes jeg, til, til folk, der måske gerne vil den vej i livet også, som var at lave nogle bangeren fester, som han sagde. Ikke? Altså at prøve at rykke sin, sin musikkarriere i det her tilfælde ud i virkeligheden også. Og ligesom sørge for, at der er nogle fester, hvor man kan komme og høre ens musik, og sådan ligesom få folk til at opleve det i virkeligheden, så det ikke kun er internettet, der har det fedt over en. Ja, han havde, det, han havde det ikke, fordi han havde det stramt over, at, at mange unge mennesker søger meget hen mod Instagram, TikTok, øh, Facebook. Nok ikke så meget Facebook. Måske nok mere de øh, sidste to. Instagram, TikTok. Men han synes, at altså, man, man skal huske at få det ud i virkeligheden. Man skal huske at stå på en scene, og man skal huske at have et crowd. Fordi så ved du ikke, om du faktisk er god. Øh, det tror jeg også, de to andre måske kan snakke om lidt, øh, lidt senere. Men, øh, og det var faktisk helt specifikt på ham her, øh, Ung Tjerkle, som han lige har signet, øh, som laver sådan, også lidt verdensmusik, dancehall-agtigt. Øh, hvor han sådan helt specifikt sagde, I skal lave nogle fester. Og så har han lavet han vist, en stor, øh, sådan stor, koncer stor koncert i Godseøjne i Sorø på Kulturcafé Ludvig. Øh, og det, det kom der vist noget ret godt ud af. Han var i hvert fald glad for ham. Det kan man også gå ind og høre. Og så var der den sidste. Og den kom også lidt ud af, at han jo også har lavet altså børnetv øh, helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Altså, jeg beskylder ham jo for at være den, der stadig til den dag i dag, når jeg sådan nogle gange bare går i mine egne tanker, og så siger jeg nogle gange, så dukker det bare op det der, helt sikkert der, der, der, der. Helt sikkert hvor. Helt, helt sikkert hvor. Altså, den der, den der, den der rytme, der, der er i det der børneprogram der, øh, som jo altså ikke formidler sådan noget sådan helt vildt. Det er jo bare sådan nogle mærkelige hiphop-ting, hvor guld kommer fra, og sådan... Sådan, jeg tror også bare, der har han formodet bare forlavet et eller andet program om noget, ja, han havde altså, det over. Så det, sagde, det synes jeg også lidt var moralen. At, ja, respektere, altså respect the hustle, ikke? Altså det, ja. var, det var fedt. Men øh, der sagde han, man skal lave en dummy, man skal gå i gang. Øh, og hvis du har en idé, så skal den eksekveres. Altså du skal ud og prøve din idé af på verden. Altså du skal ikke bare sidde med den og putte med den og sidde og lave musik øh, hjemme på din øh, laptop i fem år. Og så tro bare, at det er det shit, hvis du aldrig nogensinde har fået folk til at og høre det. Altså det øh, det, det, det var vigtigt for ham i hvert fald, og det tror jeg var sådan, de to, de tre øh, vigtigste pointer fra sidst har I nu spørger jeg lige sådan meget kort her har I sådan haft det vigtigt for jer at skulle stå på en scene? Vi kan starte med dig, Louise. Ja, altså tænker du øh, altså Altså det var vigtigt for mig inden jeg begyndte at lave stand-up. Ja, så altså, eller stod du bare derhjemme og fyrede nogle jokes af til, til dine venner ja. eller i skolen eller på gymnasiet jeg, eller noget andet. Jeg tror det er meget. Jeg tror det er meget klassisk stand-up komiker, at, at man kan godt lide at være midtpunktet. Så altså, man kan godt lide. Ikke nødvendigvis. Altså inden man finder ud af at det skal være stand-up, så er det ikke nødvendigvis, at man godt kan lide at være sjov. Men jeg tror i hvert fald det er at man kan godt lide at folk, de hører på en. Ikke? Altså og det kan jeg da fundere, Altså prøv, jeg kom ud af en søsternes flok på fyring og jeg har tre brødre. Så det var noget også med spidsealbuer, og hvis du ville blive set, så var du nødt til at lave en scene. Og sådan, altså. Så jo, jo altså jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror da, at det har da været... Jeg har nok ikke set mig selv... Så, altså, jeg tror ikke, jeg hele mit liv har set mig selv som en, der skulle stå på scenen, men jeg har altid godt kunne lide det. Mm. Så har det mere været, kan jeg det, der har holdt mig fra det? Men jeg har da altid syntes, det var grineren, når folk gad at høre hvad jeg havde at sige. Men har du så også grebet chancen, når den har været der? Så altså, nu, nu fucking gør det, selvom ja, ja. det er behageligt. Ja, ja. Og sindssygt. Jeg har stået, jeg har, jeg har sunget til samtlige skoleafslutninger. Altså, det siger jeg da. Øh, og sådan, jeg elsker den reference, det er fedt. Ja, ja. Men, men det har jeg og sådan, og, og også. Og ikke på, sådan en, øh, altså ikke på tidspunkter, hvor det var... Åh, oh, det er fedt, du stiller dig op og synger mere på sådan en lidt... Ej, det er hende, der synger. Øh, altså sådan, så, så jeg tror, jeg, ja, det er noget med at gribe mulighed, når den er der. Var du, var du berygtet for sådan... Åh, oh, det er hende igen. Ej. Ja, lidt, men heldigvis sang jeg godt. Så, okay. så, så jeg, det kunne jeg undskylde mig med. Så siger du... Ja. Øh, yeah. Nej okay. Jeg skal nok Ej, lade dig. Hvad, hvad for gymnasium nej, var det her? Det, det, det, nej, det var ikke i gymnasiet. Oh. Det var en skole. Det var en folkeskole, oh. okay. ikke? På Fyn. Ja, på fyn, på siger fyn. du. <laughs> det er værd. Der er mindre respekt for den slags. <laughs> <laughs> hvad, hvad med dig, David? Har det været vigtigt for dig at komme ud og eksekvere og gøre nogle ting? Ja, jeg har altid bare gerne vil stå på scenen. Altid? Nej, Så okay. det var 14, tror jeg. Okay. Så ja. Så ja, det er bare med at gøre det. Ja? Lægge på efterskole og begynde at stå på scenen. For nu er det fucking grineren. Altså, Så nu... tror, det er rigtigt nok det der med, at man skal være ægte. Og det er det sjovt, du siger det der med far fra, men man skal ud. Fordi vi har, jeg laver også musik. Så er øh, vores øh, producer, DJ, han har lige kommet op med sådan en idé, at vi skal lave sådan en ø-tur. Hvor vi laver sådan en øh, lidt inspireret af ham der random-koncertmarkeren. Ja. Og vi vil tage ud, og så laver vi sådan en random-koncert på hver ø, der er i, øh, i det danske land. Nå, altså sådan i, og i, Jylland, i det danske... Det noget, ja. ja, i det danske... <laughs> i det Altså, så, så, så vil I bare stille op på Ærø? Det tror jeg. Så får vi fat i en øh, minibus eller sådan noget. Og så bare, og så bare stå og... Det er planen. Det er en helt ny idé. Okay. Men, øh, så vi arbejder på det, men ja. Det er planen. Okay. Crazy. Altså, men det er jo fedt, at der bliver eksekveret på det, ikke? Jo, jo. Du er også en, der producerer mange reels, og altså, der, du kommer ud og... Ja, jeg vil gerne ses. Ja. Fedt. Det, vi, <løp> <løp> det, det, tror, jeg, det tror jeg, vi er alle er sammen med. Forværksomhed er op, nej. Ja, ja jamen, det hvor er da. Men når folk der vil tæske i, så er det fedt. Ja, det, det går ikke. Fuck, hvor fedt, mand. Nå, men, øh, altså, det synes jeg var meget godt til lige at varme lidt op. Lad os lige tage et stykke musik, og så kan vi jo grave lidt mere ned øh, i, hvem I to er, der sidder inde i studiet. Mm -hmm. Vi to er ikke skabt for hinanden, nej, vi to har ikke tanker om det samme, nej, vi to har været sin planet. Måden du betro skæbnen, hvad nu hvis vi kunne snøde skæbnen, kom nu bare, vi to kunne finde univers, universum, vær lidt på tværs sammen. Du lytter til med noget på spil, sæson 4, mit navn, det er Christoffer Tauber, og ved siden af mig står min, min ja min sagsbehandler ved Morten Christiansen vi har øh, komikerne Louise Brink og David Minerva i øh, studiet Brrr. og nu nu what the fuck <laughs> du er så mærkelig og nu, og nu skal vi lige lære jer en lille bitte smule bedre at kende men i sagde lige om i havde været... var det var går i var i Ringsted forgårs nej lørdag. Lørdag. lørdag okay det var det var totalt højt. det var helt ofte det der Hvad lavede i der vi var, var opstået til en klubaften. Lige præcis på noget, der hedder Grinet Comedy Club, som bliver holdt i Ringsted Kulturhus. Det var den første comedy-aften, de havde dernede. Og det var fucking nice. Fucking fedt. Det var virkelig fedt. Så, Men, ja. Du sagde lige noget om, at David skulle have været på i andet sæt. Nej, det er fordi... Okay, så publikum var bare generelt virkelig gode, ikke? Okay. Men det, der sker, det er... Når man åbner en klubaften, så især når det er sådan noget første gang, så der er der ikke noget stampublikum. Det er ikke nødvendigvis okay. folk, der ligesom ved, hvad der skal foregå. Så du, ved, du kommer ind, og så som vært, jeg var vært, så er man nødt til lige at få etableret, det her det er aftenen, det her det er, hvad der skal ske. Rolige venner, jeg har jer, I trykke hænder, I skal bare slappe af og grine. Og det var de rigtig gode til også at gøre, men man kunne bare mm -hmm. mærke, at første sæt, det var ligesom det, at de lærte, hvad det drejede sig om. Så da der havde været en pause, og jeg så kom ind igen, Ja. Så de sådan, nu ved vi, hvad det drejer sig om. Og så var det bare ligesom om, at stemningen var lidt mere løs, og der blev grinet mere. Altså, det var ikke fordi, at, at folk var mindre sjove, men man kunne bare mærke, at de havde givet lidt mere slip. Og er det vigtigt for, altså for en komiker som dig at have et stampublikum Eller sådan, altså, at der sidder nogen, der ved, hvad det øh, handler om? Nej, altså det er ikke vigtigt. Det, det er mere bare, at man... Øh, for eksempel, hvis du går ind på Comedy Zoo, så ved folk som regel godt, hvad de har købt billet til. Så selvfølgelig så er det bare god stil i starten, at man lige fortæller, hvad aftenen går ud på, og der kommer til at være en pause og bla bla bla. Men de ved som regel godt, om det her det er spillereglerne. Og, og det, ikke, det kan faktisk næsten nogle gange være bedre, hvis du sidder over for et publikum, som, som ikke er vant til det, fordi at de... De bliver meget mere overraskede og, og ved jo ikke helt, hvad de kan forvente, og bliver derfor forhåbentlig i hvert fald positivt overrasket. Men det er endnu vigtigere som vært, der har du reelt en værtsrolle i, at du skal etablere aftenen for dem. Fordi at det kan godt være, de har købt billet til noget med noget comedy, at der kommer nogle mennesker og sådan noget, men, men du er nødt til at give dem en, en gameplan. Fordi ellers kan man, ikke at de ikke kan synes, det er hyggeligt, men de kan godt nogle gange sidde med sådan en følelse af, hvad, hvad så nu, og, altså må vi gå i barn, eller må vi ikke gå i barn? Mm. Og, hvordan, og når der kommer en pause, okay. Altså, hvad er der skyde? Præcis, mm, fordi ja. så kan de give slip og bare give sig hen. Ja, helt klart. Ja. Nu var du vært, ja. og, men du er også komiker jo, man kan sige. Nu, nu tænker jeg lige at starte herovre med David. David, hvor lang tid har du stået på sådan en scene og lavet comedy? Øh, fem år til oktober. Fem år? Til oktober. Hvor gammel er du nu? Jeg er 21. Det er jo sindssygt lang tid. Ja. Altså prøv lige at... Lære, prøv at <laughs> Jamen, det er jo helt vildt jo. Du er jo så imponeret over dig selv. Yeah. Ja, ja, det er, vel, det er vel egentlig ret lang tid. Men <laughs> ja, der er komiker, der starter, med de 14. Jo. Jeg er bagud. Er du det? Nej. Føler du dig bagud? Nej. Ah, okay. Hvordan? Okay, prøv lige at tage mig igennem. Hvordan? Altså din første aften. Hvor foregår den? Hvad, hvad lavede der? Hvorfor står du på den scene? Det var ude på. Det er fordi jeg startede. Øh, det var lige efter efterskolen. Vil jeg lave stand-up, og så tog jeg ud på øh, play og var sådan, fordi det var det næste Jeg søgte bare på Comedyklub, og så tog jeg derud for var sådan, at være sådan her. Og det gik jeg bare ud og spurgte sådan, hvordan kan jeg optræde? Og så øh, mødte jeg Christina, som har et øh, Comedyhold ude på Theater Place, hvor sådan du kan melde dig til det her. Øh, og så gjorde jeg det. Øh, og så... Øh, jeg havde gået der en måned, og jeg havde spurgt Kristina Fakker meget, kan jeg komme på, hvornår kan jeg få et spot et eller andet sted, hvornår er jeg god nok. Og så en dag efter en måned, hvor vi ligesom viste hinanden hvor vores materialer og sådan noget, så spurgte hun mig, øh, hvornår har du dit første spot? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, når jeg kan. Så sagde jeg, du har et spot på torsdag. Og det var så på play. Øh, så der var, det var min første spot. Jeg tror, jeg snakkede om, at det blødt ud af røgen. <laughs> er, er det sådan noget talentudvikling, at altså, der bliver kørt på play? Nej, det er ikke talentudvikling, det er noget, alle kan melde til. <laughs> Bliver, altså... Ej, det er safsusmark talent ja, i brusehovedet. Ej, ja, David. Det er altså det ikke. Der det er, der er, er, det, der, er der, der er nogen talenter nu. Der, altså, der er nogen... Men lad, os, lad os kalde et spadet for et spadet. Ja. Det er, er ikke alt der kommer ud af det hold, der, der har nogen fremtid inden for stand-up. Det er ah, det ikke. Okay. Der er nogen ægle. Der er mig. <laughs> undskyld, der skulle vi ikke det er klart. Så... Nej, nej, undskyld. Jeg ja, men... er fucked up, det der. Nej, sorry. Hey. Ja, og så er det det. Nej, men, men det, det, er, det er sådan et algemelse til. Så det, så der var, der et stort, jeg var 16, da jeg startede på ja, det. det. Det, jeg tror, og, han prøver at sige, at det ikke er et Nej, der lige. er ikke noget kvalitetsstempel i det. Det er mere bare, at du får noget erfaring, og du får, det kan være lidt svært at få spot i starten. Så du har ligesom en uges øvning. Det er ingen en gang om ugen, hvor du ligesom kan øve dig. Hvem, hvem, andre hvem andre øver uge? du dig til? Altså? Øh, så det ikke ja, publikum, holdet, så er det bare hold. Så, ja, så er det bare holdet, så optræder man foran 5 eller sådan noget, fortæller sine jokes. Holdet og holdet. Jeg bløder engang, gang holdet. man er røven, og så griner de, og så tænker det de tager med på det. Ja, problemet er, at vi der kommet i hold, der er jo ikke så mange, så det er sjældent, bliver grint. Så okay. <laughs> står bare, så har man optræder i 5 minutter, og så får man noter på noget, hvor man er sådan, så bliver jeg, jeg ved ikke, hvad det her er. Men det er meget hyggeligt. Det, det, det, det nice. hvorfor, hvorfor vil du gerne deroppe på den scene der? Hvorfor vil du gerne starte? Øh, jeg, så, øh, jeg så sådan cracket, da jeg var 14, så jeg så sådan Cracked øh, Simon Talbert's show, det der damp, den show damp, sådan helt pixeleret og sådan noget, øh, på YouTube. Og så var jeg sådan, ja, øh, fuck, jeg vil gerne på Danmarks turné. Bare det der med at turnere i Danmark, tror jeg, der har tiltalt mig. Ja. Det ved jeg ikke, så Det byggede jeg bare på tanker, og så var jeg sådan, ja, det prøve. Altså, vi jeg havde at gå i skole. Så alt, alt, sådan, alt, der kan gøre, jeg kan slippe for at gå i skole, hver gang jeg gøre. Var du ham der, der sad og vippede på stolen, og var det der klassiske klassens klovn? Ja, nej, den? jeg var meget stille. Det var ikke, fordi jeg sådan forstyrrede og larmede. Jeg sad bare og tegnede. ikke med, tror jeg. Ja, okay. Helt klart. Men jeg er ret klog sletvæk. Det er meget Altså, jeg siger så ikke, du ikke er klog. Det er ikke det. Altså, der, der er nogen, der har... der har. Du har i hvert fald gennemskudt en eller anden form for Instagram-game. Det kunne jeg også godt lige tænke mig lige hurtigt at komme ind på, fordi jeg synes, jeg kan huske på en eller anden måde, du blåede lidt op under corona med de der skærter karl vi. Er det forkert? Nej, det er fuldstændig rigtigt. H hvad skete der <laughs> der? Var... <laughs> <laughs> var, der var jo corona. Jeg gik i gymnasiet, og så havde vi virtuel undervisning. Og så, øh, det er løgn, det var faktisk inden corona. Vi, øh, ja, det ved jeg ikke, jeg har bare min den, Karl og så var vi fulde en dag. Og så lod jeg, som om jeg, jeg var i hjemløs, mens han filmede mig. Og så var jeg sådan, at jeg stjælder skoven til net, og så, øh, så øh, filmer han det. Og så dagen efter, så havde jeg en idé til Oscar der Karl Som er ret langt fra den der video, men han var stadig sådan der. Hey, jeg har en idé til et eller andet. så altså, fordi jeg har lavet meget impro-skuespil, så det er alt som impro, så jeg kan bare fyre lort af, og så klipper vi det bare sammen. Så, så gjorde vi det, og så fik vi at vide, hey, prøv at lægge det på TikTok. Og så gjorde vi det, og så gik det fucking godt. Sindssygt godt. Det gik jo mega godt. Det gik jo. Altså, og, og, du og du bliver stadig ved med at lave dem, og der er jo også en karakter, jeg er, jeg, er, jeg er glad for. Det er tips by tipsbyssorsten, ja. og jeg synes den der hvor at der er en, der kommer op og så spørger. Det er jo så Karl der kommer op og spørger sådan: Hey, vil du have det gratis fotoshoot? Yeah. <laughs> og, og så laver man kan gå ind og finde det på din, altså på din Instagram, jo, ja. ikke? Altså, hvad, hvad er din Instagram? David.punktuminærepe. David.punktuminærepe. Så hvis man ikke ved Hvem, hvem du er på, på det der... Øh... Jeg skal også gå ind og følge Louise Brink. Ja, yeah, yeah. hey, hey, hey, hey. Den kommer vi til, den kommer vi til. Det er måske i, endnu, eller ikke endnu vigtigere. Du der... skal Arv... passe på det ja, Okay, sorry. Jeg kan godt lide den sidste. Nu, jeg... nu fik vi lige den, den helt hurtige historie om David. Øh... Når jeg googler dig, ikke? Ja. Yeah. Jeg har googlet dig. Der kommer så nogle oh. videoer frem, hvor hun synger i folkeskolen. <laughs> nej, nej, nej, nej. Men der er en booking-hjemmeside, yeah. hvor at der står... Øh, oh, oh. Kendt fra Langelandsfestival Ej. 2019. <laughs> Hvor mig og Morten, vi sad og tænkte, hvorfor er det egentlig et selling point? Hvad skete der på Langlands Festival 2019? Nej, men det er ikke, den er så gammel den dag. Vi skal også have ændret det, det er også rigtigt. Men det er bare... Høj, bro, jeg har kun lov til Langlands Festival. Nu yeah. kommer der lige et fun fact omkring mig. Jeg har været der 16 gange. Oh, wow, så, så du må være knust over, at den er lukket nu? Nej, nej, nej, nej, nej jeg er ikke knust. Jeg, jeg, jeg, jeg endte min ordre, hvor jeg lige vil sige, jeg døde ikke. Nå, okay. men, men, men jeg... Var der 2015? sidste år? Nej, mm. okay. Det var min søster. Jeg var der også sidste mm. år. Var du? Jeg var så fucking... Jeg kan ikke huske noget af den festival. Hvad lavede du der? Fordi der var nogle andre komikere, Nå, der skulle optræde. Ja, ja. Og så øh, fik jeg lov til at komme med. Ja, Fedt. Ja, ja. Så. Det er det fedeste næsten, ikke? Det er ikke, når man skal optræde på festival. der er, når man bliver inviteret med af nogen, der skal optræde. Ja, ja. Fordi de er nervøse. Og du, bare og du er bare shit I den der altså, fri bar, der er backstage. Ja. Godt show, Anna! Nogle måske mødt du og Ikke noget. Øh gå ned og hækle dem. Også med, du er fucking dårlig! <laughs> Sig noget sjovt! Sig noget sjovt! Nå, nej, jeg, var, ja. jeg, jeg optrådte på Langelandsfestivalen i 2019 i Møllers Telt. Det er sådan set bare derfor, det står der. Og var det legendarisk optræden? Nej, altså, altså selvom... det var det sgu ikke. Nå. Jeg tror, set se i retrospektiv Øh, at jeg, det var klart for tidligt. Jeg havde optrådt i et år på det tidspunkt. Ja. Jeg havde aldrig stået foran et så stort publikum. Jeg tror, der var 600 mennesker eller sådan noget. Og det var rigtig stort for en, der ikke havde mere erfaring. Og jeg var mega glad for at blive spurgt om det, og meget stolt. Men det var for tidligt. Altså sådan, det det okay. er på den måde, at det var ikke fordi, det gik dårligt, men jeg kan bare se, havde jeg fået det spot nu, det havde jeg jo så ikke, fordi jeg har lukket festivalen, men havde jeg fået ja. det nu, så havde det været noget helt andet. Altså jeg havde gået til det på en helt anden måde. Okay. Ja. Altså, der var også en anden lille ting, du selv har lagt op, Jo. Ej. Det var øh, det lokalavisen Nordvest, Ej. der kaldte dig en umage skikkelse i comedy. Og ja. det synes jeg faktisk var en virkelig dårlig rubrik. Hvad øh, betyder det? Det ved jeg ikke. Altså... En umage skikkelse? Er det, fordi du gør der umage? Jeg tror, at den ikke fra sådan noget 2018? 18 eller jo, 19 jo, eller sådan noget? Jo, jo. Ja, jeg, tror, jeg tror, det er, fordi den er jo netop lavet der, dengang jeg startede jo på Fyn. Ikke? Og dengang, der, der, der tror jeg, at det, det var, jeg var den eneste kvinde i miljøet på det tidspunkt. På Fyn. Altså ikke i København, men på Fyn var den eneste kvinde. Og det tror jeg, det var nok det, der var den umage skikkelse måske. Altså. Hvor tager man hen og laver, altså hvad skal man sige, open mic sessions i på Fyn, som kvinde, som gerne vil være komikere. Altså, det gør du det de samme steder, som mændene gør ved at vore på os. jo ikke opdelte det senere, men jeg vil sige... Oh, det ville til gengæld være sygt. Det ville sygt, syg, ikke? Ja, Fuck, det ville være sygt. Det er noget, jeg prøver at få etableret. Folk er ikke så... Ja, folk... <laughs> e ikke så meget ved på den. Nej, men det gør man... Altså, dengang eller nu? Dengang, den den gang, gang, den ja. der var det på Studenterhus Odense, og så var det på Old Irish Pop, var der open vej, ja, ja. og så på Theater momentum var der også mig. Okay, så der var faktisk en hel del. Der var, lidt, der var et miljø, ja, okay. og det er der sådan set stadigvæk. Hvorfor, hvorfor skulle du det op? Altså, hvad, hvad, hvad var det, der, der, der drev dig til det? Jamen, jeg tror, at øh, altså, jeg har altid set sindssygt meget comedy og sådan noget, siden jeg var helt lille, ikke? og sådan set mange shows og sådan noget. Øh, hvilket viste sig lidt at være en fordel da jeg startede fordi jeg havde allerede der en ret god idé om hvordan okay hvordan fungerer det og hvordan står man der og sådan noget. og så, øh, så fik jeg sådan en der jeg var 15 16 år fik jeg den der okay men det kunne da ikke være grineren at prøve. Men så kommer der alle de der andre tanker, som er, hvordan fanden gør jeg det? Det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Hvordan starter man på det? Og så tror jeg, at da jeg var sådan 18 år gammel, så fik jeg sådan en fanden i Volsk, øh, fordi den ikke rigtig havde sluppet mig, den der tanke. Så fik jeg sådan en i volk. Hvad vil jeg helst? Vil jeg helst altså, aldrig gøre det og så står som 40-årig og sige, det aner jeg ikke, hvordan den havde været? Eller vil jeg kunne stå som 40-årig og sige, det var ikke for mig, men jeg prøvede det, hvis det endelig var det? Og så, da jeg havde den der fandelig voldsfølelse, så lavede jeg en aftale, jeg ikke kunne komme ud af. Sådan, så da den følelse forsvandt, så var jeg bundet af en aftale. Det er smart. Det er super smart. Og så debuterede jeg på Teater Momentum øh, for lidt over fem år siden. Og så, ja, så har jeg ikke set mig tilbage. Det var så, fucking grinerne. Så du havde heller ikke, øh, eller du havde ikke lige sådan en uh, play uh, ting til at teste ting af? Hvordan, øh, Nej, overhovedet ikke. Hvordan regnede du med, at du var sjov, da du så startede? Øh, jamen, det, ja, men, men, orh, det er den sygeste følelse inden du gør det første gang, for der aner du ikke noget. Nej. Altså, første gang du har stået på en scene, der har du bare en lille bitte. Altså, du har ikke forståelse for noget endnu, men der har du mindst et sammenligningsgrundlag. Men når du aldrig har stået på en scene før, du aldrig reelt har siddet og lavet en joke, det er jo fingst svært. Man undrer hvor svært det er. Mm. Der, øh, der sidder man jo netop sådan, jeg aner jo ikke, om det griner. Så jeg anede det vidderligt ikke. Altså, jeg havde en idé om det netop, fordi jeg havde set så meget stand-up, hvordan det skulle bygges op. Så jeg havde sådan en god grundforståelse. Men jeg anede ikke, hvordan man lavede en joke, så det var vidderligt bare, så må jeg jo prøve. Altså, jeg er en der ikke jo. Jeg synes det er imponerende at folk der bare stiller os op på stand-up scenen som den første. Jamen, det var, ja, tak, jeg, det var mig. Jamen, det er fucking sej. Ja, taks lige. Altså så Men, men... <laughs> det der lige skete. Det var, var lige en high five. Nej, det var ikke en high five. Det var det lined en high five. Det var ikke en high five. Nej, men... <laughs> det, det var overhovedet ikke en high five. Jo, hun fikte den der man... med det. David? Men det er fordi, at øh, jeg, jeg tog nemlig... Jeg vidste jo, at jeg blev stand-up, inden jeg startede på efterskolen. Så jeg tog på efterskolen og tog sådan en performance-linje. Ja. Og så nu vil jeg prøve at stå på scenen og se, om jeg er sjov. Så det satte et helt år til, A, til at finde ud af, jeg er jeg sjov? Så du, altså, du stilte dig simpelthen bare op? Og så, så sådan, okay, nu prøver vi bare et eller andet. Nej, men jeg gik jo på sådan en performance -linje. Men hvad lavede du der? Almo, teater, improteater. Ja. Det er fucking snudde det der. Og så... Øh, jamen, jeg, jeg, jeg har også lavet improteater før det. Og så lavede jeg... Øh, så prøvede jeg at lave noget lidt stand-up-agtigt, som gik fucking dårligt. Ej. Fordi under sådan en stykke. Måske gik jeg lidt væk fra det. Men så fandt jeg ud af sådan lidt... Lade alt bare alle mulige sjove ting yeah. på scenen. Alt, fordi der var meget frihed fra vores lager, så man, ja, det var ret ligger. Så kunne jeg lige ligesom finde ud af det. Yeah. Og det er vanvittigt bare at stille sig op på en stand-up-scene, som... Var det det første, synes jeg? Var det vildeligt, det du gjorde? Altså, der var ikke skrevet noget ned på en... en jo, jo, jo, jo. Du er fucking også... dumt hvis du ikke skriver ja, det noget også. ned. Jo. Det er så naivet. Fuck det skriver lige her. Du er fucking dum. <laughs> Nej, ja, det, det ved du hvad, den vil faktisk godt sende ud i universet. Hvis du er en af dem, der tænker, jeg er fucking grineren, jeg skal lave stand-up og møde op helt uforberedt, når du har fået fem minutter, så er du simpelthen en clown. Der er, ja. ikke, der er ikke forstår dit i Du skal 100% sætte dig ned og forberede dig og prøve alt, hvad du overhovedet kan. Så er der forståelse for, hvis det er noget, altså noget frygteligt lort, du har gang i, så må vi jo snakke om det og prøve at se, hvordan vi kan få dig pejlet ind på noget, der rent faktisk virker. Men mød op, forberedt altså og respektere scenen. Ikke? Ja, 100% mød op, forberedt, Jeg tror, jeg har skrevet mine første fem minutter. Ja, ja, ja altså, men du... altså, man, ja, og man aner ikke, hvor lang tid fem minutter er. Nej, det er det. Fordi der er så mange, der er sådan, får man fem minutter? Det er jo ingenting. Nej, men prøv lige at overveje, hvor kort tid det tager at fortælle en joke. Du er ja. klar over, hvor, hvor, hvor mange jokes du skal lave på ja. fem minutter. Og fem minutter er også lang tid, hvis du er dårlig. Altså, det er fucking det... lang tid, hmm. hvis det går dårligt. Hmm. Ja. Det er det. <laughs> altså, jeg var til en open mic i Odense, hvor at der var en nu vil jeg ikke sige hans navn, men han brugte de første... Ja, nok tre, fire, fem, seks, syv, otte minutter på at simpelthen bare gå rundt i lokalet og sige hans navn. No. Det synes jeg var, øh, det var, meget var en af voresom. grundene til, at jeg ikke kommer til Oden til optræder. Ja, øh, ja. Det, var, det, var, det var meget spøjst og øh, opleve, vil jeg sige. Hvor var det henne? Det var på Søklop. Ej, hvornår var det? Det, ah, det er ikke så lang tid siden. Det okay. er måske... Kigger på ud. Ja, det er nok... 4-5 måneder siden. Er det rigtigt? Ja. var var sjovt. Vi skal snakke uh, rigtig meget om uh, comedy og comedy-tour. Uh, efter et lille stykke musik, så kommer vi ind på uh, den tur, I skal på. Yes. Et. Og velkommen tilbage til uh, med noget på spil, sæson 4. I studiet her, der har vi uh, Louise Brink og David Minerva Yes. To unge curlingbarn. Mm -hmm. yeah. Som uh, laver comedy, og I skal på en, uh, en tur til efteråret, er det? Det skal vi ja. Mm -hmm. Som hedder November. Curling uh, Comedy. Yes. Ja. Yeah. Er det bare, fordi I er røv for kælet, at I får lov at komme på tur? Nej, det er det saft sosmer, ikke? Der er ikke noget, der bliver givet til dig i den her branche. Kræftet du skal det. kæmpe for lort. Det er hun sagde gangen to. Det, hun sagde. <laughs> <laughs> Nej, det er faktisk ikke engang vores idé, jo. Nej. Det er Grit Jakobsen og Eva Jens idé, ja. som øh, kom på den øh, sjove tanke, at fordi man øh, man ser enormt mange øh, altså vi kender jo ligesom de øh, hvad kan man sige de de store komikere dem ved man sådan, de er jo rimelig øh, altså David Minerva etableret nej jo jo Luis ja, ja. Brandiner Minerva han er mere sådan en det der det er ham der ham der fra TikTok han er det, yeah, Ja ja ja han um, er så også fedt. Ja fedt. Ja fedt. Ta tema i det hører jeg. Ja, ja. 14-årige øje, der er mange 14-årige. Ja, nu strammer vi. Ja. rent nok, men der er jo... Ja, det er... <laughs> Nå, den lukker vi lige. Øhm, hvad hedder det? Nej, øh, så Eva Jen og Grit Jacobsen kom på den idé, at det kunne være grineren at ligesom lave en tur, hvor er nogle af os altså etableret på den måde, at vi har optrådt altså lang tid og er en, en etableret del af miljøet, men jo ikke på nogen måde sådan kendt. Jo, Eva er måske, men altså, ellers så er vi jo ikke... Et, et kæmpe navn, nogle af os, og så tænkte vi, at det, altså, det kunne være en fucking god idé, at lave en lille tur, hvor man tog ud, og ligesom lavede et show, med, med det tema, der hedder, at øh, se lige os, den nye generation, øh, og så er det også sådan lidt, at, at når man kommer, af den generation, vi kommer af især, mm. så har man skulle kæmpe lidt mere for det, fordi der har jo ligesom været folk før os, så hvis, hvis vi skulle have lov til at stå på scenen, hvis vi skulle have lov til at dele scenen med andre, så skulle det være, fordi vi var berettiget til det, altså at vi faktisk vi faktisk kan finde ud af det. Og det er ligesom, jeg tror, det hvor man siger, prøv lige at se, hvad vi kan-agtigt, for ja. vi er faktisk ret gode. Ja, det er også der er de næste. Ja, præcis. Og altså det her med det, sådan, så er sådan en curling-kommeditur, er, er, der, er der ligesom lagt det ned som et greb, at I skal snakke om det her med uh, curling Nej, eller. Nej, ikke fordi vi skal snakke om det. Jeg tror, at det, jeg tror at det er ligesom meget sådan en... Vi er jo generation-køling, ja, og ja. vi er jo alle sammen der i 20'erne, altså, så det er sådan en... Altså, vi har tænkt at tage noget pis på det, vi kommer til at lave nogle promovideoer, hvor man sådan, du yeah. ved, at, at man står og har det sådan fucking ned ad, sådan der. Åh, øh. oh, fucking, jeg har glemt min tandbørs, fordi min mor hun ikke fik den pakket. Altså, mm. sådan noget, at tage pis på det der curlingkoncept, fordi der er mange, der ser på vores generation som den der, fuck, hvad har de det barn nemt yeah. og, og ej, kom nu lige, og, og men I aner ikke den gang jeg var bare... Yeah. Og, og jeg, synes, at jeg tror også, det kommer mig af, man får helt... Hvad får i hvert fald tit, Tag der nu sammen. Tag sammen. Ja. Det er sådan meget, men, men, der sammen. Hvem siger det? Alle, jeg nogensinde har mødt. Din forældre. <laughs> ja. Men ah, ved, det, det er sådan... Jo, jo, jeg tager mig sammen og sådan noget. Men så selv de momenter, hvor du ikke... Du har måske kigget lidt nede på et tidspunkt. tag der nu sammen. Jeg synes, det er sådan, altså fordi I er sådan en generation, som har alle muligheder. Ja, ja. Det kan, det, altså. det. ja. Og jeg, jeg tror, når man er i kunstnerfase så bliver det også rigtig hurtigt set... Som sådan en fuck, du slagger. Altså, det er den nemme løsning. Og jeg synes slet ikke, der er nok respekt for, at det er overhovedet ikke den nemme løsning, det Nej, jeg tænker, det er måske lidt sværere at, at blive set som komiker mm. end øh, at tage... Det er det. Altså, og der... en universitetsuddannelse. Ja, og der er ikke lagt nogen plan for dig. Altså hvis du vælger at tage en uddannelse, så er det sådan, okay, dag, dag, dag, dag, og det er det her, der skal ske, og bum, på bum, og så er der nogle krav i forhold til karakter, og det er fucking svært, det kan vi godt blive enige om, men du har en tryghed i at vide, hvad der skal ske, når du er kunstner, eller når du laver noget freelance, eller sådan, prøver på at skabe noget andet, og være lidt ud af boksen, så er der bare ingen fucking plan. Nej. Altså du er bare nødt til at finde ud af det, og, og bare at sige, man, jeg forstår ikke noget, men så må jeg jo så finde en ro i det her kaos, og håbe, at det går ja. alt sammen. Hvordan har det været for jer at lave den der, så det der skift så fra øh, gymnasiet, og så øh, til, at jeg tænker, at jeres øh, venner begynder sikkert på de der universitetsuddannelser og følge det der program, øh, og så øh, render I rundt og ser, om I kan få et spot på en åben mic øh, og spiser pasta. Ej, jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Mm, altså, det gør mig også virkelig Og det der med, når jeg ser, at der er flere af dem, jeg har gået i folkeskole med, ikke? som jo har fået børn og jeg får sådan en helt kriblen i kroppen af det. De bor sikkert ja. også i en villa, alt muligt. Altså, jeg bliver sådan helt... Du ved... Altså, Meget sådan, enig. Fordi, fordi, og hvis det er det liv, man vil have, det der sikre liv, det skal man bare gøre. Men tanken om, at jeg kan se mit liv planlagt de næste 30 år, jeg får simpelthen kuldgysninger af det. Det er så ulækkert for mig. Altså, og sådan, prøv her, Du har hele din ungdom foran dig. Du er 24, og du har et etårigt barn. Puff, altså... Yeah. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Jeg elsker det. Jeg elsker, at mit liv er mere kaos. Jeg elsker, at min økonomi garanteret er mere usikker, end det er. Så jeg elsker, at jeg ikke aner noget. Ja. Jeg synes, det er så fedt. Meget enig. Jeg kan også blive helt trippet out, hvis jeg kan se ligesom, mit liv foran mig. Altså, hvis mm -hmm. jeg kan se alt, der skal ske, så er jeg sådan, ah, nu er ikke nogen grund til at gennemføre det. Eller hvis det giver mening. Altså, du ved, sådan, hvis du bare... Men fordi, hvis du kan se, hvis du kan se det hele foran, det, kedeligt. Os, sig os, at det er sig kedeligt. Jeg synes, det er så kedeligt. Det er så kedeligt. Det røvsygt. Men samtidig så jeg alle mine venner, der er ikke nogen, der rigtig studerer. Så jeg, er sådan, jeg omgiver mig jo med folk, der rapper ja. og, øh, og ja. laver stand-up. Ja, jeg vil også sige, at nu har man været så længe i stand-up-miljøet og dyrker det så intenst og lever mere eller mindre af det. Ja. Så det er jo meget de mennesker man omgår så med eller i hvert fald kunstneriske kreative typer som også er sådan lidt udenfor. Det er mere når man sådan, fordi man stadigvæk er venner med folk på Facebook og følger folk på Instagram, når der kommer et eller andet op, og man er sådan åh, du bor bare det samme sted. Ja. Øh, I den samme by med de samme mennesker og sådan. Åh, jeg og følger... du har de samme venner siden folkeskolen. Yeah. Jeg har også venner fra folkeskolen, men det er ikke kun venner fra folkeskolen. Ingen venner fra folkeskolen. Altså jeg ingen har også... venner. Nej. <laughs> men, men altså, er der mange ligesom jeg er, er alle for eksempel dem der skal med på curling Tour her til, til efteråret har deler i den deler I sådan den samme holdning til det der med at uh det kribler og krabler hvis det er planlagt det hele. Jeg, jeg tror at man er jeg tror det er individuelt, men jeg tror at langt de fleste af os ved vil have den der med at vi vil langt hellere have friheden og kageset end trygheden i det planlagte, fordi fuck, var er det røvsygt. Ja. Altså, Og når man har lavet stand i, altså vi har alle sammen lavet det i, i et, et godt stykke tid. Jeg tror, den, der har lavet det korteste tid, har optrådt i et par år eller sådan noget. Grit, ja. Ja, lige Ja, lige præcis. Men også, altså, vi sådan, generelt har vi optrådt rimelig lang tid, så jeg tror også, det er bare en grundindstilling, når man har dedikeret sig til det så lang tid, at vi aner ikke noget, og det er det fedeste i hele verden. Men, men du siger så også, at nu øh, lever I øh, af det og sådan noget, så, nu er det ligesom, så kan man måske på en eller anden måde mere hvile i, at øh, jamen, det går også fedt Overhovedet og Overhovedet. Det er nærmest mindre. Mindre. Ja, ja men der, der, der slet ikke var noget, og det var sådan det var svært, og de andre så havde taget den der vej, og I skulle sådan ja. kæmpe frem. Hvordan var det? Altså, jeg, jeg synes, at... Jeg, altså, der, jo, tidspunkter, hvor at jeg har været i tvivl om, at jeg er dygtig nok. Så har jeg haft den der shit, mand. Nu har jeg brugt så mange år på det her, ikke? Mm. Og hvis jeg så finder ud af, at det ikke er det, jeg skal, så er jeg bare per definition bagud. Altså, så er jeg bare forsinket, ikke? Og, og sådan, det, det, det, det har stresset mig lidt indimellem, men jeg har, aldrig været, jeg har aldrig haft en følelse af, at det var det, jeg havde lyst til. det skulle mere være, hvis det viser sig, at jeg faktisk er røvdårlig til det her åbenbart, og det ikke er det, jeg skal. Sådan noget lort, for så er jeg jo nødt til det andet. Men jeg har aldrig haft sådan en. Jeg har aldrig været misundelig på det. Jeg har virkelig aldrig været misundelig Nej. på det. Altså, jeg har bare hele tiden haft sådan stensikkerhed siden i gymnasiet. Det sidste, jeg skal have, er at læse videre. Altså, det, det sidste, jeg vil have en uddannelse. Jeg synes, det er så røvsygt. Og så selv, fordi jeg føler mig også... Altså, nogle gange føler man jo bare, at man er lort til alting. Sådan, mm. Det hele er bare... Åh, hvor, jeg kan ikke finde ud af stane. Ja. Men alligevel så når jeg ikke... Jeg når ikke ud til, at jeg ikke gider at lave stane. Jeg når bare ud til... Så må jeg være ham, den dårlige komiker. Altså, der, der, det er så langt frem, at jeg skulle tage en uddannelse. Jeg synes, det, det er ah, den mest altså, jeg, jeg kan forestille mig. Jeg har, jeg har jo, jeg har jo det, den sidste ting, jeg har lyst til at lave for at tjene penge. Det er sådan noget telefonsal. Det ja, kommer ja. simpelthen ja, det ikke simpelthen til. Simpelthen. Men for dig er det simpelthen at læse. Ja, ja. Jeg hader at gå i skole. Altså, jeg hader at gå i skole. Okay. Hvis det er sådan noget. Jamen, det, det, det er jo helt fair. Altså, men det er jo, men det, man kan sige, I er nok heller ikke som folk er flest, fordi det lyder også som om, I måske har taget nogle chancer ja. øh, altså i jeres liv? Det ved jeg ikke, om om, om du kan genkende jo, det. Jo, jo. Altså når jeg kigger tilbage på bare hele mit... Altså nu lyder det dumt at sige mit ungdomsliv, hvor jeg er 23 år gammel, men <laughs> så når jeg kigger tilbage på sådan min folkeskole, mit gymnasie, jeg har bare været anderledes. Altså sådan, og ikke på sådan en nederlige måde. Jeg har bare altid set tingene anderledes. Altså, så det har bare været... Jeg har haft sindssygt svært ved at så connecte med folk som ville det der liv, og som, som, som bare, du ved, når man så læser jeg jo bare matematik, og så skal jeg jo bare det her, hvor man er sådan, det har jeg slet ikke sættet mig ind i. Altså, ja. Så jeg tror også bare, at det, det er jo også rigtig meget det sociale miljø, man begår sig i. Så når du lige pludselig finder nogen, der forstår det der, når du vil også hellere have usikkerheden, men friheden, mm. altså så bliver man også bekræftet i, gud, der er andre som mig, det er ikke en eller anden diagnose, jeg har nødvendigt. Ja, det kan godt i starten være, var der men... måske ikke nogen, der spejlede sig i, vel? Eller Nej, hvad? præcis, Nej. der var ikke nogen, der spejlede sig i, og så... Men det føltes bare stadigvæk forkert, så når man endelig finder noget, der føles rigtigt, og du så bliver bekræftet i, men alle andre har det på samme måde, så er der jo også en tryghed i det. At selvom jeg, jeg ved ingenting, men det gør I jo heller ikke. Og vi får det jo på en eller anden måde til at virke alligevel. Mm. Så der er netop en ro i, at når, man, når jeg står og siger, okay, så jeg ved ikke lige, hvor jeg får penge frem tre måneder, så kan jeg sige, at det ved jeg, at sådan har han det også, og hun det også. Og, du ved, altså sådan, og det lykkes altid. Der er altid en løsning. Mm. Jeg tror, at hvis man går til livet med den der, det skal nok gå. Det løser sig. Jeg har, jeg har klaret mig indtil nu. Hvorfor skulle det ikke også fortsætte sådan? Så tror jeg, man kommer langt. Altså, det skal nok løse. Jeg er fucking enig. Ja, Jamen preach, altså det er ja, jo, men, uh... Vi stopper her. Uh, nej. Hvis I, by the way, skal bruge en ny podcast hvert på et tidspunkt, så... <laughs> <laughs> okay, men, Altså jeg synes, det, jeg synes, det er meget fedt lige altså, at, at hive den op, så måske bare på et helt uh, almindeligt plan derfra. Jeg synes, det, det, det er rigtig godt, og vi kommer også ind på det der senere der. Må jeg lige høre, hvor, hvor skal I hen til uh, Curling Comedy Tour? Ja, ja. Vi, skal, uh, vi skal til uh, Aalborg på Event Aalborg, hedder det. Og så skal vi til Aarhus i Musikens Hus. Så skal vi til Odense på Theater Momentum, og vi skal til København på Hotel Cecil. David får sin Danmarkstur, som du kigger på Simons det der vil jeg gerne. Vi har faktisk snakket om at tage en minibus, fordi vi har det fucking grinerne sammen alle sammen. Det bliver bare som at være på lejertur. Jeg glæder fucking meget. Det bliver så hyggeligt. Lejertur eller festival? Begge dele. Han kommer i, i hvert fald til at være skiv, det er helt sikkert. <laughs> <laughs> og, hvornår, og hvornår starter den første, hvornår den første dato? Uh. Æ, vi starter den 6. november, jeg er jeg ret sikker på. 6. november. Okay, der er jo lang tid til. Ja, ja, ja. men det er Vi skal ja. jo også lige... Jeg ved, I skal lige være sat op. Ja, ja, ja. Okay. I skal sælge billetter. Ja, er okay. ja, okay. ja, okay. okay. ja, man så begyndt at skrive på sådan noget der? Eller det er det som komikere, det skriver jeg ugen op til? Eller hvordan, øh, hvordan øh, arbejder øh, ja, man imod det? Man har sygt meget materiale. Og vi har jo selvfølgelig et tema i og med, at det er curlingcomedy, men i og med, at vi også bare skal tale frit ud for leveren, hvor man siger, at det her er mit perspektiv som et, som et curlingbarn, eller som den her generation, så taler man jo meget bare om det, du normalt vil tale om. Det her er mit livagtigt. Mm. Men hvis du har et show, du skal op til, eller et eller andet, så, så er det jo sådan, at du kan godt sætte det i sal om et år, men du begynder jo først at skrive på det fem måneder ind, så du kan også bare sætte det i salg om fem måneder. Altså, der er det der, at tur turboen går ind, fokuset går ind. Ikke? så, altså, så jo, altså, Jeg tænker da over, okay, men der er den her tur til november, hvor jeg, jeg tager det meget stille og roligt, hvor sådan, jeg ved, hvad jeg vil lave, med mindre, at jeg finder noget sjovere i mellemtiden, så vil jeg hellere lave det. Men altså, det er stille. vi tager det meget stille roligt. Ja. Det bliver jeg godt. Blive... Jeg tror, jeg er heller ikke i tvivl om, det bliver pisse Men det, det er det, grunden til, at man ved, at det bliver sjovt. Det er netop fordi, at vi tager det stille og roligt. Hvis man først stresser over det, så kan det godt nogle gange blive svært. Ja. Hvis, hvis, hvis man lige skal komme med sådan en, en, en, en, en komikeranbefaling til, lad os bare sige, nogen man skal glæde sig til. Udover selvfølgelig ja. Mm -hmm. Hvem på turen er så sådan virkelig skarp? Altså, jeg er også... Er også er... Ja. Jamen, det er Louise Bringer, der er min ærbe, tror jeg. Ja, mm -hmm. yeah, er okay. fucking skarpe. Ja, ja, ja. Jeg føler jo ikke taglæsser og vælger mellem de andre. <laughs> ja. Det kan jeg ikke gøre. <laughs> det kan godt være, at der var ensom. Sådan, hey, Jean, hun er bare hun ligger det bare ned. Eller sådan noget der. Det, det gør hun. Det gør mm -hmm. alle. Det det gør gør har set, jeg har set alle, på, øh, alle der skal være på den tur, har jeg set slagte fucking hårdt. Så alle, det bliver fedt godt hele vejen igennem. Det kan tror jeg ikke, man kan være i tvivl om. Ja, kan, vi... Det er meget, altså, vi er også forskellige. Vi er ret jo. forskellige. Så, vi repræsenterer noget forskelligt. Det synes yeah. jeg er fedt. Ja. Så du kan, hvis du er til en form for humor, hvis du er til syret humor, så er det lidt syret humor. Hvis du vil have noget mere seriøst, så er det, hvis du vil have noget omkring et job. så er det, altså, du ved, der er... Jeg tror, vi kommer ind på ret meget. Ja. Øh, jeg tror, vi rammer ret bredt humormæssigt. Vi er meget forskellige på ja. den gode måde. ja. At slagte er det sådan noget uh, det en comedy slang en hvad betyder ja. det Det betyder at du ligger salen ned ikke det okay. betyder at du har det var ikke ikke ikke det, det var ikke et uh, beat job Nej, Nej. Nej okay. hun er god til at slagte. Er er noget, det altså, er noget ja. comedy-slang, et eller andet, man lige skal lære. Ja, ja. Ja, man, kan altså, man kan dø. på sin dø. røv, så er det så er der stilhed i 10 minutter. Ikke? Dø på sin røv. Og så, hvis du slagter, så er det, fordi du har dem i din hulehånd. Okay. Øh, og det er sådan det, man primært bruger. Ikke? Ja, så, så nogen siger, publikum var lidt tunge. Det er ja. igen, hvis man er død på sin røv. Ja. Øh. <laughs> Det er fandme fantastisk med comedy-slang. Mm -hmm. uh, vi skal have et lille stykke musik, og så skal vi have nogle uh, nyheder, og så skal vi snakke uh, meget mere uh, med de her. Og uh, det, vi skal høre nu, er jo et uh, lille stykke med uh, David, med som David er i studiet i Fuck, fedt. Ja, så er der Coda. Jeg har det sammen. Frys, jeg græder, en... Du lytter til uh, Med Noget på Spil på 24 /7. Jeg hedder Christoffer, og ved siden af mig står sagsbehandler, mester Morten Christiansen. Goddag. Goddag. Velkommen tilbage efter uh, nyhederne. Hvis du hører podcasten, så bare velkommen til, ja, til den videre uh, podcast. I dag er vi besøg af David Minerva. Tak. Og Louise Brink. Yes. Yes, okay. Vi stod lige her sådan i pausen, og mens der var nyheder, og snakkede sådan lidt om det der tekniske i at skrive jokes. Og du er meget, Louise, meget teknisk. prøver ja, prøv lige at forklare lidt om det der, hvordan det, man skriver en joke. Det er sjovt, for det kommer også bag på mig. <laughs> Men jeg, tror, jeg tror, at det er fordi, altså learning by doing. Så jeg tror, at jeg ved mange flere ting, end jeg lige går og tænker over, jeg ved. Altså, mm. det er ikke noget, jeg sådan snakker om. Det er jo bare ting, jeg gør. Og når jeg så har en snak med nogen, der spørger ind til det og fortæller, for jeg godt ved det, så er det også der, det går op for mig. Gud, du tænker meget over det. Altså, eller du ved faktisk mange ting, men det kommer meget an på joken, altså, hvordan den skal være. Men, men for eksempel, jeg kan godt nævne et eksempel, jeg lavede ude i køkkenet lige før, som er netop, at noget, som især er en grundregel i stand det er jo, at det er de de mindste ting, der kan gøre en forskel, som man slet ikke tænker over, fordi altså som publikum især tænker man ikke over det, fordi det er bare det, der får det til at spille, men, men for eksempel, at din punchline, den slutter på en konsonant frem for en vokallyd, kan nogle gange gøre en forskel, altså fordi der simpelthen er mere power på en en konsonant lyd end der er på en vokal. Og det der med netop at placere sin altså punchline, eller placere det primære punchline, så langt ned i sætningen som overhovedet muligt. Fordi at hvis du siger, lad os sige, farmor er ligesom det, der gør grinet, eller er, det, eller er det sjove ved det, du siger. Mm -hmm. Og du så siger farmor først, og siger, så sagde farmor, at jeg skulle bladere. Så, så taler du ind over der, hvor de skal grine, og så misser du den mulighed, hvor de skal grine, så er det langt bedre, du siger. Og så sagde jeg det her, hvor er min far... Altså, så... Ej, nu fucker jeg det selv op. Så sagde jeg det her til min farmor. Så kunne du sige, så farmor mm. punchline, så forstår folk, ah, det der, Nej, det var farmoren, det var slet ikke din... Det er nogle små nuts bolts, det, man skruer på hele tiden. Det er virkelig nørkleri, og man kan nørde det helt åndssvagt. Altså sådan, jeg, ja. jo ikke, jeg vil jo ikke engang sige, at jeg er særlig... Jeg, jo, jeg er omkring det på den måde, jeg dyrker det fucking meget, men der er jo folk, der sidder og læser bøger altså, omkring de her ting. Det, og det er i hvert fald ikke David, I nej. I hvert fald ikke David, nej. Det er det safs Men det er sjovt, fordi jeg kender en del de begreber. Jeg kender en del af de tekniske begreber. Altså, men det er ikke, fordi jeg har læst mig frem til det. Det er, fordi at jeg har lavet det i forvejen. Og så er der nogen, der har sagt, Nå, den er decoy, du laver det. Og så har jeg sagt, Nå, det er det, der hedder. Det hedder en decoy. Mm. Men man kender godt begrebet, hvis man ellers optræder, fordi man bruger det jo bare. Yeah. Har I sådan en, en joke? Nu kan jeg måske starte med dig. Men har I en joke som sådan, I har været nødt til at skråtte, fordi simpelthen ikke kunne, altså den kunne simpelthen ikke øh, bruges, altså fordi den ikke var altså, teknisk nok? Ja, ja. Nå, men, er ikke, den ikke nødvendigvis var teknisk nok, men nogle gange er det næsten sværere, det der med at få oversat. Hvordan, fordi præmissen i sig selv kan være sjov, men det er jo lige meget, hvis du ikke kan lave det til en joke, så er det jo bare en præmis. Så, så det sværere kan være oversættelsen, og nogle gange kan man i oversættelsen stå og være helt lost. Og være sådan, hvad fuck er det? Der gør, det ikke virker, og man kan blive sådan helt frustreret over det, fordi man har prøvet at nørkle med det, og man sådan, men det er jo sjovt jo, det er jo sjovt jo, hvorfor virker det ikke? Det, som jeg oplever mest selv, men også ved mine kolleger, er, at du ved, så går der måske 3-4 måneder, hvor du bare accepterer, den her joke, den virker ikke, men nu laver jeg den bare. Fordi at så lige pludselig om 4 måneder, så står du på en mic, og så siger du et eller andet, der kommer enten som indskydelse, som gør, at du ændrer noget, eller du laver en længere pause, eller whatever, og så virker den bare fucking godt, og man tænker, var det bare det? Mm. Var det fucking bare det? Har du på samme måde? Ja, meget. Men for mig kan det også bare være, at jeg kan godt lide at lave nyt meget, eller sådan relativt meget, fordi jeg bliver ret hurtigt trætte ting, jeg laver. Og så er det det der med, hvis noget ikke har fungeret, så læg det væk. Jeg har haft jeg har haft i et halvt år. Så er sådan, at, hvorfor virker det lort ikke? Hed den op første gang, jeg laver den. Så det bare. bare via, eller nu, Nå, okay. Ja, nu kan jeg nu godt, kan jeg godt ja, okay. finde ud af det. Sådan, det giver ikke nogen mening sådan rigtigt, jeg kan ikke helt sådan forklare det. Men det er måske det der med at komme ud og så prøve at lave det flere gange, og måske lige lægge det i skuffen, og så ja. lige tage den op. Og så ja, ja. se, okay. Nu ser man et andet lige pludselig. Ja. Ja, ja. Altså, det, det var måske også det, som farfar ja. snakker om. Ja, men det, det er der også lidt griner, synes jeg, at, at når sådan nogle kreative fag, der, som har eksisteret så lang tid, netop begynder at have drejebøger og sådan noget. Det er jo mm. ironisk på en eller anden måde, men det giver yeah. jo netop også meget god mening, at der selvfølgelig er nogle ting. Og nogle værktøjer, man kan ja. bruge for at være det sjov. Det er, at jeg men... har faktisk læst de der comedy-bøger. Har du? Jeg, ja. ja, jeg, ja. jeg startede på et par af dem og sådan noget. Men, det er også... men, men tror jeg, at hvis man læser alle comedy-bøger, så kommer man op og er sjov? Nej, så kræver nej sådan kan det. Det. det slet ikke. Nej. For det, det er så meget en ting. og det er det der med, at det, altså, du er nødt til at stille dig op og gøre det. Det er så meget en learning by doing, at det nærmest er helt åndssvagt. Altså, ja. Og det er... Virkelig sådan, det, er jo, det er jo sjovt, med de der kommer i de bøger, fordi at det er jo så, så fint, de er der, og det er fint, at der er nogle begreber, så vi kan forstå hinanden, og, sådan, og du forstår også det her greb og sådan noget. Men det er, der er så mange måder at gøre det på, og det er jo virkelig at tage noget, der er så abstrakt, og prøve at putte det ned i en kasse. Altså noget så abstrakt som humor, altså nogle gange er ting jo bare sjove, helt uforklarelige. Der findes jo mennesker, der kan stille sig op på en scene og bare være der, og så er det sjovt. Altså, så det er jo sådan noget, hvor at man, mm. man kan ikke putte det ned i en kasse. Man kan forsøge, og man kan ligesom så vidt som muligt, men som vi også snakker om tidligere, og som du også sagde, far og sagde, altså det er så vigtigt at udkomme. Mm. Det er så vigtigt at gøre ting. Det er så vigtigt at, at ikke være bange for det. Og selvfølgelig, der er en hårdfin grænse imellem at stå og lave noget igen, og igen, og igen. Altså, hvis du har et helt sæt på 10 minutter, og du dør på din røv hver gang, så er det ikke sådan noget med, at du skal stå og sige, jamen, den skal lige have et par måneder. Ej, selvindsigt er en rigtig fed ting i den her Hvad branche. Det skal man have? Det, altså, du ved, det er mere, hvis du har en enkelt joke, hvor du sådan, jeg ved, jeg kan mærke det, jeg ved, den er sjov, men mm. den skal simpelthen bare lige pludselig, så sidder den der bare uforklarligt. Så, så er den der. Det... Men det er jo også noget med at arbejde på, altså, fordi alle de der jokesbøger handler jo bare om, hvordan skriver du en Joke. Altså, hvordan skriver du på papiret, skriver du en joke? Man fortæller jo ikke så og... meget med levering. Nej, det er sådan. det. Det fandt udsynlig. jeg ud af også ved at læse de, starten af de der bøger, men jeg vil hellere... Jeg synes, det er meget sjovt arbejde på personaen, og hvem, altså, hvordan, du... hvordan publikum ser dig, så snart du træder op på scenen. Sådan mm. små ting. Så, jeg har også set sådan øh, Jeg blev mega inspireret sådan, øh, Jim Carrey-dokumentar, fordi han er sådan... Vis, hvem du er på én sætning, så snart du er deroppe, og så på den måde kan publikum købe dig så hurtigt. Yeah. Så jeg synes, det er meget... jeg synes, det er meget mere interessant at sidde, og hvordan og sådan hvordan kan jeg lave en bevægelse? Ja. Og så giver det ligesom jamen. en helt anden effekt. Det er så vildt, altså, mm. at du kan i en levering af en joke, hvis du siger den, når du står stille, eller når du siger den, og tager et skridt frem. Yeah. Altså leveringen kan være, det er to helt forskellige jokes. Mm. Det er så vildt. Man snakker også om at juice jokes. Som er yeah. det der med, at hvis du kan lave en joke uden juice, altså uden du gør noget som helst for at levere den. Du kan bare sige den, og folk griner. Så har du en fucking stærk joke. Mm. Fordi når du putter juice på, så bliver den jo endnu mere sjov. Ikke? Og nogle komikere er mere juice end de jokes. Og det er det, som deres publikum køber ind på. Og det er fint, hvis deres publikum køber ind på det. Men hvis du for eksempel er en ny komiker, som, som har mere juice end du har jokes, og publikum opdager, at du faktisk ikke har nogen jokes, så er man lidt fucked. Mm. For så er det bare juice jo. Altså jeg vil sige, hvis man fjerner mit juice... Så har så du ikke meget tilbage af det. Nej, der er ikke Der er, er, der... er jo ikke. Men der er ikke sådan, der. Jeg vil ikke selv sidde og kigge på det. Altså vi vil ikke. Sådan, mit materiale. Duke. Det var faktisk mest. Vil jeg ikke sidde og kigge på det? Ja, jeg lavede for det læsning. Vi snakker Lusing om tos. <amaan> ja okay. Men du ved. Ja. Men, men ja, så, ja. Altså, ja. Det, men det er også fordi, jeg, jeg synes jo, det, der, jeg synes, det er fucking ja, ja. sjovt. Mm -hmm. Men det du laver, det er quirky, og det kræver juice også. Ja, selvfølgelig. Der kan du ikke bare gå op og være straight man og så være quirky. Det ville være mærkeligt. Nej, det ville være underligt. Det, men... være ja. det er ret grinerende, hvordan at du sådan, uh, bare ikke gider at gå i skole, David, men uh, du er faktisk er endt med at læse bøger om comedy og sådan noget. Du har, så har ja. man fundet et eller men... andet, man gerne vil ja. studere. i sidste ende. Jeg har jo ikke noget imod at arbejde. Jeg har heller ikke noget imod at sidde og skrive. Er noget imod autoriteter, der fortæller mig, hvad folk, jeg skal gøre, <laughs> som er kedeligt. Det, det skal jeg vel lade være med. Så kommer jeg ikke til at gøre det. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Nej. Det, jeg synes, det, altså, der er noget nøgleri jeg synes, der er fedt at tage fat i omkring ja. skrivning. Det der med at gå ned i, sådan, hvad er det, der faktisk Præcis. virker med det her. Ikke? Men også sådan, nu, nu håber jeg, afbryder jeg dig. I, Nej, det okay, um, det, for eksempel, jeg har, øh, jeg, har jo, jeg har to podcasts, og det er mega nice, fordi at det vil jeg gerne lave. De hedder Hvad er planen og Hænderne under dyne, hvis nogen skulle være interesseret i det. Øh, men, øh, men det fede ved det er også... Fucking god podcast. Tak, David. Øh, det fede ved det Først er... jeg er skytter herovre? Mm. Ja, det er du faktisk. Det er, er faktisk. Ja. I hvert fald på Hvad er planen. Ja. Okay. Hænder under dyne, det er en sex podcast. Det er en anden podcast. Men Hvad ja. er planen, det er en underholdningspodcast, mm. hvor vi sidder og snakker. Og det fede ved den podcast er, som komiker, at der er ret meget gennemgang fra, at du får en sjov idé, til det bliver til en reel præmis, til det bliver til en joke. Og hvis du kommer på noget sjovt og, jeg, sidder og jeg har den med min ø, kollega Anne Bakland, vi sidder og snakker, og vi gennemgår nogle forskellige segmenter hver gang, og sådan, det er meningen, du ved, det skal være sjovt og sådan noget. Der kan du bare sige det, hvis det er sjovt. Altså, da jeg har fået flere idéer til jokes, vil jeg bare sidde i podcasten, fordi det handler om ikke at være bange for at, at, at sige det, altså netop udkomme, gør noget, tænk det, sige det højt, og nogle gange er det noget fucking pis, og nogle gange sidder jeg og kigger på Anne sådan lidt, det var da sjovt, altså det var da... <laughs> Det skal du da grite af. Og andre gange, så er der ting, jeg ikke anede der var sjovt, som var fucking hilarious. Altså, mm. så det, det er så vigtigt at udkomme med det. Altså, jeg, jeg har lidt sådan en fordom om... Altså, jeg tror ikke, det er en fordom, men jeg hørte på et tidspunkt... Den tidligere komiker, eller i hvert fald manuskriptforfatter nu... Kasper Christensen sagde, at det var ligesom i 90'erne, at comedy var stort. Er I enige i det? Nej. Nej. Det er det simpelthen ikke. Det er noget fisk, det der. Men, men... den mand, han siger jo også meget lort. <laughs> den får lov til at sidde helt alene. Det er mere gammel. Det en beef med Kasper. Men jeg, jeg, vil, jeg vil sige, sige at altså, der er mange også sådan journalister, og sådan noget, der rigtig gerne vil fortælle historien om, at stand-up er dødt. Og sådan noget der. Altså, jeg tror aldrig, det har været mere liv. Altså, der har aldrig været Nej. mere diversitet. Der har aldrig været mere forskellige vinkler på ting. Altså, jo, hvis man kan lide den slags stand ups hvor at det er... 90'er standup hvor nogle hvor mænd sidder og snakker om hvor altså hvide mænd snakker om hvor hvor nederen deres kæreste er, fordi hun ikke kan par parallelt parkere jo jo. Så, ja, så standup måske dødt, men det er jo noget helt andet nu, og det lever der i bedste velgående, og jeg tror der aldrig det har solgt så mange billetter før. Altså comedy de har der slået billetrekord i hver måned nærmest. Ja, lige præcis. Okay. Altså, så det er hvorfor egentlig. tror du hvorfor tror I man har sådan altså, hvis, hvis behovet er der. Jeg ved ikke om behovet er der nu, hvor det bare et spørgsmål, men, men hvorfor tror I, at man ligesom har behov for at sige at comedy er død? Fordi folk er nogle små bitches og hater. Jeg tror, jeg tror det er, fordi, jeg tror det er, fordi, at der er gået lidt mod i og om. Ja. Det er blevet sådan lidt. Du er lidt bedre end stand-up, hvis du sådan ikke rigtig er til det. Ikke? Øh, altså, du ved, men jeg ah, men... kan godt lige Bo Burnham. Ja, Han, er, ja, Han har en lidt... raffineret humor. Satire er meget sjovt. Det underholder mig meget. Altså sådan noget, mm -hmm. hvor, at, hvor man sådan, der er bare går lidt mod i at have stand-up. Og det er okay, hvis man ikke er til stand -up. Det er okay, hvis du ikke kan lide genren. Men lad være med at gøre det, fordi og så kan du sidde der og være lidt smart. Altså sådan, jeg tror, øh, det er meget... Det er et meget smalt perspektiv, man kigger ud fra, hvis man synes, det er ender op er dødt. Men jeg føler også, det er folk, der er måske lige et stykke ældre end os. Jeg føler egentlig dem på vores alder. I hvert fald dem, jeg... Der, de, det, der, jeg føler, de, der er mange. De, der de Nå, de føler godt, at de kender til det. Altså, de ved godt... Ja, altså... Jeg, jeg, at der jeg, er forskellige stilarter inden for stand-up og sådan noget. Okay. Jeg tror også, at det er, fordi vi lever i en, en tid med sociale medier, hvor rigtig meget humor er rykket derover Og rigtig meget humor er jo ikke noget, som man altså, længere tager med op på scenen, for det er memes, og det er TikTok, og det er alt muligt andet. Men, men det er jo ikke det samme, som at sige, at stand-up er dødt, for der er jo der er så mange, der stadigvæk altså, elsker det, så kan det, man kan sige, humor er blevet tilgængeligt på en anden måde, men det gør jo ikke stand-up dødt, for som vi lige har snakket om, det er sygt svært at stille sig op på en scene, så ja, ja, du kan bare blive TikTok-stjern, David, min erbe. men du kan ikke, <laughs> men du ved, du, det er ikke det samme, det bliver aldrig det samme. Nej, overhovedet ikke. Altså, så, så jeg, jeg tror, at humor man er mere også... tilgængeligt, men stand-up er jo, altså. Ja, og man kan jo også kigge på altså, TikTok, altså alt meget af st det standup, der bliver lagt ud på TikTok, går hjernedødt godt. Ja. Altså, mm. Folk kan virkelig, virkelig Præcis. godt lide at se standup på TikTok. Mm. Også fem minutters klip. Ja. Altså også, hvor det ikke er de der da da da, da. Mm. Folk kan faktisk godt lide det. Ja. Altså, de synes, det er faktisk jo. Jeg faldt over en øh, amerikansk standup komiker der hedder Jesse Kersen. Har I øh, nogle idoler, nogle I ser lige nu, som er virkelig sjove, som man lige skal have med? Altså jeg, hvis jeg, jeg vil jeg har jo altid sagt jeg har ikke noget idol inden for comedy. Altså, jeg jeg respekterer fucking mange af mine kolleger. men hvis jeg skulle nævne en person, som jeg som faktisk er blevet i det idol for mig, hun er så dygtig. Hun hedder Taylor Tomlinson. Ja, hun er hun, grineren. Er, hun, er, hun er magisk. Altså ja. sådan, hun, hun tager nogle sindssyge emner og gør dem så grineren. og hun er man skal seriøst onde sig selv at se hende. Hun er så dygtig. Hvor kan man, kan man finde sig Netflix. Netflix. Hun har ja. to specials, og man kan bare se fra den ene special til den anden, hvordan hun bare har udviklet sig og sådan virkelig har fået noget succes, hvor at hun har været mega griner i den første også, men hun har bare hviler mere i, og har mere selvtillid i den anden. Det er ret tydeligt, at der er hun haft succes længere tid, så der er noget mere pondus. Hmm. Og tør virkelig... Altså, hun kan lave sjov med nogle vanvittige emner. Altså, hvor man som komiker bare kigger på det og tænker, at du kan få det der til at være sjovt og ikke tragisk, er nærmest et mirakel. Altså, det er sådan helt... Er så dygtigt. Okay. Det er helt vildt. Hmm. Altså, du er enig med den? Har du... Øh, har du jeg er mega meget op til James A. Caster. James A. Caster. Mm. Han er, er også altså ret quirky. Ja. Han er fucking mærkelig. Ja. Øh, <laughs> <laughs> jeg fucking elsker ham. Altså, jeg synes, det er... Bedre. Jeg er sådan... Jeg er frem for at grine, så var jeg bare i chok over, hvor godt jeg synes, det er, når en show. Jeg synes, jeg synes, det er så gennemført, og det er sådan, han kan, han kan lægge en hel, hel, sådan kvarter, der er 100% løgn, og stadigvæk får alle folk med på den. Altså sådan, det han får bare folk ind i hans verden, og sådan køber ind på alle hans præmisser, og sådan noget. det synes jeg er fucking sejt. Altså sådan han, det er nærmest en show, hvor han snakker om, at han er undercover betjent, hvor han er gået undercover som komiker. Ej, det er altså, sjovt, det, det har jeg godt set, det, det, er, det er sjovt. Det fucking godt lavet, jeg synes ja. det er så godt lavet, og det er, det er så griner Lækkert, svødigt med, med nogle gode anbefaler, anbefalinger. Lad os tage et uh, lille stykke musik, og lad os snakke lidt mere om uh, Comedy World. Comedy World. Comedy <laughs> World. Velkommen tilbage. Du lytter til med noget på spil, sæson 4, og jeg står her i studiet med Christoffer Tauber. Jeg hedder Morten Christiansen. Yeah. I studiet har vi også komikerne David Minerba og Louise Pring. Yes. Vi har snakket sindssygt meget om stand-up og, og nørde stand-up osv., og, og prøve at gøre stand-up til et arbejde. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, altså, hvorfor får I bare et almindeligt arbejde, David? Hvorfor får du ikke bare et standardjob? Jeg er røgssygt. <laughs> <laughs> Det ved jeg ikke. jeg kan ikke... Øh... Det er fordi, hvis du skal have et arbejde, hvor du også skal tjene penge, så skal du have en uddannelse. Jeg gider ikke have en uddannelse. Så hvis jeg skal have et arbejde, så skal jeg have et arbejde, hvor man ikke tjener nogen penge. Og som nok også er krasset, højst sandsynligt. Så... Derfor? Jeg gider ikke. Jeg vil, også, jeg vil kun være komiker, jeg vil kun slå på scenen. Der er ikke noget andet, jeg gider. Der er, ikke sådan noget, der er ikke rigtig noget enten eller. Det er bare sådan... Jeg ved ikke hvorfor, jeg har ikke lyst. Men jeg tænker også, nu har du også en TikTok-profil med ret stor succes, Hvorfor er det, du ikke bare kører influencer-live, og så fuck det der standup? Så som... Der er ikke nogen penge i at være influencer. <laughs> det godt, være. det godt Det er også heller overhovedet ikke lige så sjovt. Meget sjovt at lave standup for det første. For det andet er der ikke nogen penge i at være influencer. For det tredje, så er det meget sjovt at lave standup. up Hvad <laughs> <laughs> gør du så, hvis du failer? Det ved jeg ikke. Jeg skal en argoman. Jeg, ja, ja. jeg, jeg, jeg ved det ikke. Der er ikke noget, Nej. Der er ikke noget at gøre. Nej. Det er det, eller så ved jeg ikke. All or nothing. Ja, ja. Jeg, har, jeg har ikke nogen... Der er ikke plan B, en. Der er ikke en uddannelse, du... Det, det, det er stand eller depression, tror jeg, for mig. Jeg ved det ikke helt. For mange er det jo på samme tid. Ja, ja. Det skal vi nok også nå. Det skal vi nok også ja. Og uh, Louise, hvad med dig? Hvad, hvad er plan B? Ja, men det har jeg jo heller ikke. jo. Men det tror jeg primært er fordi, at, at man, hvis man har en plan B, så går man ikke 100% efter plan A. Så det er mere noget med at have en plan A, og så må vi tage en dag i gang. Så jeg havde fuldtidsarbejde for et par år siden, hvor at jeg også lavede stand-up, men der løb det bare ikke rundt, så jeg arbejdede ved siden af. Og udover, at det er sygt stressende at køre noget, altså fordi stand-up, selvom jeg ikke tjente på det på det tidspunkt, så fyldte det jo sindssygt meget. Altså, så det var jo lidt ligesom at have to gange fuldtidsarbejde på samme tid. Så udover, at det er drønsvært, så så er der også det med det, at hver eneste gang, jeg har stået i en almindelig arbejdssituation, eller været introduceret for noget igennem praktik, som, som var, jeg var lige ved at kalde det almindeligt arbejde, så har jeg netop bare fået den her. Så er, det bare, så er det bare det. Altså, så går du bare ind hver dag, og så er din dag skemalagt, og så næste dag er det det samme, og næste dag er det det samme, og det er de samme mennesker. Mm. Og... Men det er også det, vi taler altså... til, om at du kan se. Ja, ja. Vi syg kommer til at lægge. Og det er så, det så deprimerende, ikke? Og, så, og der er jo så mange ulykkelige mennesker <laughs> derude, som der har almindelige jobs, fordi de er nøjes, og fordi man netop ikke har haft den der, nu fucking gør jeg det. Altså, jeg gider mm. ikke at gå på kompromis med mit liv. Det er nok, jeg tror lige så meget, at der er mange, der sætter deres drøm i, i jorden, fordi, mm. hvordan skulle det nogensinde kunne lade sig gøre, og være nu lidt realistisk, og jeg skal også have noget sikkerhed og sådan noget. Og 100% sikkerhed er en mega god ting. Men hvis man tænker bare lidt fremad, altså det er jo en investering i dit eget liv. Jo. Altså, du sidder jo bare om 30 mm. år og tænker over oh, alle de ting, ja, og jeg fik aldrig prøvet det der. Jeg ville egentlig gerne. Og hvad kunne det egentlig være blevet med det der hækling, hvis jeg havde investeret <laughs> en mere tid i det her? Et altså, ja, ja. hæklekomikere. -komi -ko ja, det kunne være ja. en helt ny ting. Altså, du ved, sådan, men, men på den måde, at... Ja. Bare, ja. nu, nu kommer der sådan et, et kedeligt, meget lavpraktisk spørgsmål. Hvordan... For i det til at hænge rundt, altså løbe rundt det i har økonomisk forstand? Det er jo rigtig job. Det er bare lidt lang tid siden, jeg været, eller jeg kører voldt. Ah. Det er bare nogle måneder siden jeg sidst har kørt. Men jeg har stadig jobbet, Så hvis jeg mangler penge en måned, ja. så tager okay. jeg min taske på og så kører så, altså, så det er ligesom ikke. også den der. Hvis, hvis, for eksempel med, hvis du for eksempel mangler nogle dadler, så tager du ud og leverer nogle pizzaer. Ja. Okay. Det er en fucking god idé, når man er der, hvor man lige præcis kan overleve af det, ja, men intet er sikret. Og du tæller månederne frem til, at der skulle gerne nå at komme noget inden for fire måneder. Ellers er jeg lidt fucked. Ja. så er Det er en vildt god idé at have deltidsarbejde. Hvor det har jeg også selv, hvor man, man kan se, at der ikke så meget standup, og jeg har mere tid til overs, og jeg mangler nogle monetos. Så kan man sige, jeg skal arbejde der. der, der, der, der, der så kommer der ja. nogle penge ind den vej. Mm -hmm. Det er en rigtig god idé at have. Det vil jeg ikke kalde en plan B. Det er mere bare noget sikkerhed. Ja, det er mere bare for at betale hus, altså man er ikke ja. er som hjemløs. Præcis. Selvfølgelig. Men det er jo bare meget sjovt at høre, også fordi nogle gange, så er man også nødt til at tale om lavpraktikken. Hvis for eksempel, der er en, der sidder og hører det her, mm -hmm. og siger, ligesom, måske gerne vil være komiker, jamen, så er man også nødt til at have det realistiske billede af, at det kan godt være, at du er nødt til at have et deltidsjob. 100, det, skal du. Altså det skal du, og det første lange stykke tid skal du have et fuldtidsjob, hvor det bare er benhårdt. Sådan er det bare, men det er det, der skal til, og man er nødt til at dyrke det på trods af ikke så meget søvn og sådan noget der. For nogens vedkommende kommer det selvfølgelig an på, hvad for noget arbejde man har. Ikke? Men, men, men stand-up er det første lange stykke tid en investering og en underskudsforretning. Det mm. er det bare. Du skal rundt i landet, det koster to billetter, og du bliver måske ikke betalt så meget. Nogle gange bliver du slet ikke betalt. Altså det er... 100 procent at få nogle kilometer i benene, Men det, der er med det, det er, at hvis du bliver ved, og det lykkes, så er det en røvgod investering. Hmm. Fordi at det betaler sig virkelig godt i den anden ende. Er det så sådan nogle øh, firmajobs? Øh, ja, ja. ja, okay. jobs? ja. Comedy zoo? klubaftener, jobs, alt sådan noget, okay. ja. Nødvendig. Alt muligt, I bare, så man samler det, og så får man en indtægt der igennem. Fuldstændig. Altså jeg gør okay. det, jeg, sådan tæller, altså, jeg kigger fra måned til måned, hvad har jeg den her måned, hvad får jeg ind der, hvad får jeg ind der, bab. okay, hvor meget dækker det, det dækker det her, skal jeg supplere op med deltid, okay, så er der næste måned, der får jeg det der job, bum, bada, bum. det er så mange penge, om, man så er sikret der, og så tæller jeg ligesom sådan frem og har nogle nogenlunde overblik over, okay, hvor sikret er jeg de næste par måneder. Og så ligesom kigger der. Og så, som sagt, jeg kigger på min sådan, slutning over året og tænker, det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg får til at hænge sammen. Men der er det jo okay. så at han en tiltro til kaoset, at det ja. kommer. Ja. Det at komme. Ja, præcis. Okay. Jeg skal også ud og køre bold den her måned, tror jeg. Jeg har et <laughs> ja. ret tom måned, og jeg skal højst sandsynligt på Roskilde. Så, skal du have nogle penge? <laughs> ud og køre bold. Øh, nogle, nogle pizzaer der. Altså, nu øh, var det sådan lige omkring plan B og så videre. Nu snakker vi også om, øh, da der lige var en lille pause, at du gerne, øh, David, du gerne vil lave dit eget One Man Show Ja, det vil jeg gerne i 2024. 2024? Det ja. er simpelthen målet. Efter Køling-klubben. Efter, uh, kø Efter <laughs> Køling-klubben. Køling Køling Køling <laughs> Køling-comedy-tur. Ah. Altså, hvad, hvad, hvad er planen med det? Altså, kan du prøve at sætte os ind i, hvad har du af tanker omkring det? Jamen, jeg kan gerne lave en team. Og det bliver på Nok-Nok, tror jeg. Vi er gerne med at finde ud af det. Det bliver stadig meget nyt. nok nok nok klub Den ah. jeg, gerne, jeg kan godt sige navn, men det kommer til at hedde Ung Dirk Passer. Ung Dirk Passer. Og det er modigt, David. Det kommer til. <laughs> okay, hvorfor, hvorfor lige det? Fordi det er fucking griner navn. Og Dirk Passer, han øh, drak og hyggede sig, og så er han en legende. Mm. Og jeg drikker og hygger mig, og så regner med, at jeg bliver en øh, legende på sigt. <laughs> <laughs> altså, jeg hørte, jeg hørt på et tidspunkt en, øh, en komiker, jeg holder meget af. Det er Geo. Også da, var han, da han var crazy Geo. Mm. Og han øh, sagde på et tidspunkt i podcast, at han har fået at vide af Wolf, at... De skulle stoppe med at drikke så mange bejre, da de var unge, og hvorfor de ikke så det som et arbejde. David, hvorfor ser du det ikke som et arbejde? Jeg ser det sætter også som et arbejde. Men en del af grunden til, at jeg har valgt at blive selvstændig komiker det er det, jeg kan hygge mig, når jeg ved. Okay. <laughs> altså, det er. Jeg vil altså. Møde. Ja, jeg ved ikke. Jeg har ikke. Jeg vil bare gerne hygge mig. Jeg er, jeg er fuldstændig ligeglad med at, øh, at leve. Øh, sundt, så at sige. Altså, men det er, også, fordi, at det, er også, det er også som om, at hvis du drikker og ryger, så kan du ikke tage dit arbejde seriøst. Det kan man sagt. Altså, jeg, ved ikke, jeg, jeg knokler hele tiden. Jeg hygger mig bare, imens jeg knokler. Altså, du ved, jeg, så, det er ikke sådan, jeg er virkelig sjældent i byen. Så Kristoffer når du får leveret pizza næste gang, er en, der bare sådan, hør mig lidt. Så er det David, der er ude og køre pizzaer. Det er en hostel, en kunstnertype, der kommer der. Altså, jeg fik faktisk leveret nogle pizza her for... Ja, det er jo så en, øh, to dage siden. Og det var simpelthen en dude, der kom ud med en smøj i munden. Med et, et, et, altså et, et skød, der hang altså, ud over de der pizzaer på cirka 3 cm. Sådan noget. Sådan. Så sagde han, er det der, Christoffer? Ja, ja, det er mig. Det er din pizza, hej. Og så var jeg så, okay, men øh, Jeg har kørt skæv rundt også. Og sådan. Noget. Det er meget hyggeligt. <laughs> Fantastisk. Altså, så Jeg vil sige, pas, pas på dig selv i trafikken, og så, øh, David, når du, når du er ude og kører. Ja, jeg kan masser en masse kørekort. Ja, okay. Så skal man jo også gøre skæv, så man kan køre skæv, når man får rekordet. Det er fucking smart. <laughs> det lader vi lige pause derovre. Mm. Luisa, har du planer for et uh, one-man-show på et tidspunkt? Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle sige det endnu. Men ja, det ja. har jeg faktisk <laughs> Det var slet ikke mindre, at det skulle breakes nu. Ja, vi, ja, ja. Men ja, det, skal... altså, det kan være, der slet ikke er nogen, der hører det her. Så, Nej, det, er så det, da det kan, ikke kan være, at vi har vores egen lille klub på fem joner også med derude. Jeg har, jeg, har, jeg har for meget, meget meget nyligt aftalt med begyndt at se, at sætte det op. Jeg er nok begyndt at sætte det op. Men ligesom besluttede mig for at sætte det op. Jeg og, tror, jeg er samme sted. Det okay. det. Jeg regner med, at lige nu er planen i marts 24. At der kommer det er også en også. plan. Det er der tur. Altså, hvad er der med det der sådan? Øh, sit eget show -agtigt. Er det sådan øh, soloalbummet, eller hvad, hvad, hvorfor ja, er det øh, en milepæl? Fordi det er noget helt andet at lave en team, end det er at stå og lave 10 hurtige på en mic. Mm. Altså, det er en helt anden distance, og ligesom at første gang, fordi når man starter på en mike så optræder man 5 minutter, så kommer man op på 7 minutter, og så kommer man op på 10 minutter. Og når man, mig og David er begge to et sted, hvor at vi har optrådt Altså, vi kan godt lave 10 minutter, vi kan godt lave 10 gode minutter, vi mestrer den distance. Mm. Men at lave en time er en helt anden mm. distance, og det skal læres. Yeah. Og, og det, selvom vi har lavet en halv time masser af det gange. Det er noget helt andet. Ja. Og en ting er selvfølgelig at få det prøvet af, men også det der med, at første show, man sætter op... Folk har jo en tendens til at sætte flere shows op. Første show, man sætter op, det er jo første gang, du siger, nu synes jeg faktisk, jeg har en team, der er god som mm -hmm. jeg godt vil vise. Nu synes jeg faktisk, at jeg er nået et sted, hvor jeg kan godt stå inden for, at folk skal købe billet til mig. Mm. Og det er et skridt. Det er helt klart også noget, man skal tage tilløb til. Ja, altså, det er nøjende. Jeg blev nærmest overtalt til at sætte det her show op. <laughs> Eller, altså, nej, jeg nej ikke overtalt, men jeg, jeg snakkede bare med en om ideen til det her show, det tema show. Og så, og så var han sådan, at det, det skal du da så meget gøre. Og jeg var sådan, det? Ja, det skal Okay. Mm, det. Og så, du ved, så ja. Det er dejligt, at man er venner til at presse en lidt. Ja, jamen, Det skal der da tændt også gange. fordi for mig, der har det bare været helt. Altså, det er one man show jeg vil. Det er sådan det der ligesom drager mig mega meget. Altså når jeg kan stoppe med at lave konfirmationstjørp, så stopper jeg med at lave konfirmationstjørp. Altså jeg vil bare gerne lave shows, jeg vil gerne lave tema shows, jeg vil gerne lave alle mulige shows. Det her første show jeg jo ingen noget tema show, men det vil jeg sådan, så jeg vil bare gerne lave. Altså det er det der ligesom driver en. Jeg, jeg sagde til mig selv, da jeg startede med at lave stand-up, at jeg ville lave et one man show inden jeg var 23. Og så du er, er sådan, nu Jeg er 21, nu. så jeg når det. Du har to år lidt. Ja det er på. det. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke om du bliver øh, 22 i morgen. Nej, altså, det er oktober. Okay. Men, så det er ligesom, ja. meget det der showformat, jeg synes er fucking fedt. Er det sådan noget, er det så noget I, eller du, David, har arbejdet med at manifestere ind i dit hoved? Altså, du simpelthen har arbejdet så hårdt imod det. Altså, det skulle ske, det her. Øhm, ja. Men det er ikke, fordi jeg arbejder... Jeg føler bare jeg arbejder... jeg arbejder hårdt, selvfølgelig, men jeg arbejder, og så har jeg en masse mål. Og så når man ligesom kommer lidt tæt på, så kan man sige, okay, nu kan jeg tage den her kejle, bang, og så kører man videre. Så... Altså, du ved, så... det er ikke sådan, at jeg... Det her, det er det, vi arbejder også frem til lige nu. Jeg arbejder bare, og så når man begynder at nærme sig et eller andet tag med det, hakker man ind i det, eller sådan, hvis ja. det giver mening. Øh. Ja, det gør det. Ja. Delmål og et stort mål i horisonten. Det er rigtig godt at have små delmål, ja. så føles det også, som om du lykkes. Altså, du skal ikke være det der uoverkommelige noget, men første mål for mange er, så skal jeg hoppe trådt på i uger. Ja. Det er et rigtig fint mål at sætte sig, fordi ja. så er der også en bare for, hvor dygtig man bliver der. og sådan noget. Så have en masse realistiske små delmål. Jeg vil gerne op og lave 7 minutter, så vil jeg gerne op og lave 10 minutter. Sådan noget, så det faktisk føles som om, okay, det kan lykkes for mig, det her. Mm. Det kan faktisk det... Altså gøre. Jeg synes, det er meget fedt, at det er sådan en, en personlig udvikling-agtig ting at lave det der one-man-show, at det ikke nødvendigvis er sådan en... Jeg skal have mit navn på plakaten, men det er Ej, også sådan en naturlig forlængelse af, at man gerne vil lave noget mere. Jeg har også en fornemmelse af, at der er, lidt, der er mange sådan, traditioner i stand-up og det der med den der team. Altså, jeg tænker, det har mm. altid været sådan en kølinggeneration, generation som jeg er, Er der ikke noget med at skulle bryde nogle af de der øh, konventioner? Jo, men der er også noget, der hedder en naturlig del af uddannelsen. Og det her mm. det er jo sådan, det er jo vi tager jo en uddannelse. Altså, så kan det godt være, at vi tager den på vores egen måde og i vores eget tempo, men det er jo en, en fucking uddannelse. Yeah. Øh, fordi man lærer så sindssygt meget af det og udvikler sig sindssygt meget af det. Mm. Altså, så jo, der er helt klart, jeg, synes, jeg føler også, at der er kommet mere plads til apropos, at branchen ændrer sig. Der er helt klart kommet plads til mange forskellige slags shows og mange forskellige måder at gøre det på, mm. og man åbner mere op for Gud, kan man, kan man gøre det sådan? Men der er selvfølgelig helt klart nogle grundsten, man bare ved virker, og, som, og ting, man gerne vil. Og du ved, så laver du 10, så laver du 20, så laver du en halv time, så vil du gerne op og mm. lave en time, så vil du gerne lave show. Altså, der er nogle helt naturlige tr trin, man tager. Så jeg tror, der er forskel på at ligesom, bryde med normerne inden for det, og så samtidig også... at gøre, du ved, følge mm. det naturlige flow. Der er også en grund til, at der er nogle skridt. Altså, det, altså, selvfølgelig godt med originalitet og originale idéer, det tror jeg også, tænker vi begge to, prøver at implementere det i det, vi laver. Men samtidig så, altså, hvis du bare prøver at være anderledes for at være anderledes... Ej, det er der ingen, der køber. Altså, det lort jo. Man altså, kan du se skal, det. Skal være, du skal ligesom have en form for forståelse af reglerne, og hvad, eller hvad der fungerer, før du kan prøve det, der fungerer. Eller sådan, hvis det altså, hvert fald det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv. Men det sådan... Så vi er nødt til at forstå, hvad, hvad hele ting er, før du kan begynde at lave noget andet ja. end den ting. Ja, mm. ja okay. Så lad være med at bryde de der normer, før du måske er altså sig selv. Bryd, hvis har du føler dem. for dem. Lad være med at bryde dem, for at bryde dem. Ja, lad være altså. med at gøre det, for at du kan sige det. Altså, fordi at, at det, er, det er for tydeligt, og både for, for komikere, og forstår fadet, men også for folk, der sidder og ser det. Altså publikum. Hvis du gør noget, fordi så er den her slags komiker. Folk køber det ikke. Men hvis du er den slags komiker, så skal du gøre det. Ja. Giver ja. Det mening? Ja. Jamen, det gør det. Altså, det, det, det er sgu dejligt. Altså, det lyder også lidt som om, jeg allerede er sådan meget inde i gamet. Det har I jo så også været. Men mm. jeg kommer til at tænke på, øh, hvordan behandler de der øh, lidt voksne komikere jer ja, for tiden? De er Eller sådan. Ja, de er, okay. er så altså mega virkelig, søde. Altså, virkelig, virkelig søde. Ja, virkelig. Altså, det er, der er super meget love fra, fra enormt etablerede komikere, fordi de har jo ikke noget at miste. Altså, vi er jo ikke en trussel for dem. Det, Nå, ja. de, de ser jo sig selv i os, mange af dem. Altså sådan, ah, det var mig dengang. Og jeg tog også toget fra langt bort i stand af for at lave fem minutter på en mic. Og sådan. De kan jo genkende det, rigtig mange af dem. Altså sådan, så de der helt store etablerede komikere, de er så søde, jo. Altså, mm. Ja. Mm. Og jeg synes også, de er gode til at rose, hvis man de har været der, og man har lavet et godt show. Mm. Synes jeg også, de er gode til lige at klappe ind på skulderen, Og så man bare er høj på det der. Klap på skulderen det i sig. en uge. Fordi man er sådan. Der, Åh, du grunden til, at jeg startede. Det er ret vildt, at man sådan. Ja. Altså, ja. Med, du kan have et nok så godt show, men hvis der kommer ind eller sådan, en, ingen du ser op til, hen og klapper dig på skulderen, så det var virkelig godt der. Fuck publikum. Altså, du ved, så det, det, I hvert fald for mig, så er jeg helt høj af det. Det er, sådan, det er så sygt. Ja. Fedt. Ej, det er virkelig nice. Jeg tænker, at efter et stykke musik, så skal vi mere ind på det der med gode råd og sådan hvad man skal gøre fra de gamle ræve. Du lytter til med noget på spil sæson 4. mit navn det er Kristoffer Tauber og vi snakker om comedy og vi snakker om kreativitet og vi snakker om om man skal leve af sin kreativitet eller om man skal leve for den. Og vi har snakket om uh, comedy, vi har gennemgået uh, curling comedy-ture, som de to, uh, David Minerba og Louise Brink, skal på her til efteråret. De unge gamle reve. De unge gamle reve, som vi snart skal have nogle råd af, <laughs> faktisk uh, lige om lidt. Vi har snakket om at bygge en uh, joke op. Vi har snakket om, hvad man gør, hvis, man, uh, hvis det der comedy failer, og uh, der... der der leverer man pizza, fandt vi ud af. Ja. Æh, nej, det er så rigtigt <laughs> rigtigt. Men øh, whatever. Vi har lært de to lidt bedre at kende, og nu skal, vi, øh, nu skal vi til ligesom at høre nogle forskellige råd fra dem. Og I har faktisk allerede kommet nogle det er derfor, jeg står og kigger lidt ned på min computer her, for jeg prøver at skrive noget ned. Og du sagde noget før, David, jeg synes, det var rigtig klogt. Og det var, at tak. det er dejligt... Ja, det var så let Det er dejligt at have nogle venner til at presse en. Mm. Oh, yeah. Det synes jeg er sådan lidt, lidt specielt. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det? Ja, jeg tror, det er noget... Det er vigtigt at blive anerkendt også blandt sine venner Altså du må, hvis du har en ven, der er god til noget mm. Skal du sige til dem Det her det er det fucking fedt Ud med det, gør noget ved det På samme måde skal du også have venner, der er gode nok til at sige Det her, det er lort, det er dårligt Altså det, jeg tror meget handler om At dine venner hjælper dig med ligesom at finde ud af hvad, der, hvad, hvad, hvad, hvad du kan og hvad du er god til Og så hvis du ikke tør Skal du presse den, uden du presser dem for meget Jeg ved jeg har mange af mine venner, som er fucking talentfulde til alt muligt De ikke rigtig gider Mor, du kan godt prøve at presse den, men du skal, heller ikke, du skal heller ikke bruge alt for mange kræfter på det. Altså, så stoppet med også. Men jeg tror bare det er vigtigt at have nogen der sådan vejen det bedste. Det er egentlig mest bare det. Må jeg. jeg tilføje mm? noget til det der? Nej nu har jeg ah, jo. <laughs> <laughs> nej, nej nej nej nej. Det er min den her Louise. Nej, men, men øh, netop det der med, at der som du siger, hvis de ikke har lyst til at gå videre med det, så skal man jo ikke presse nogen ah, eller noget. Det. Men for eksempel, jeg, for eksempel jeg sagde, at jeg vil rigtig gerne lave det her show. Den eneste grund til at jeg ikke har sat det op er fordi jeg har netop haft den der. Det ved jeg ikke hvordan man gør, det ved jeg ikke, om jeg kan, det ved jeg ikke, hvorfor skulle jeg gøre det. Så det der med at have en ven, der siger, prøv at du skal simpelthen stoppe, du er dygtig nok til at lave det, og for jeg kan høre, at du vil gerne lave det. Du skal lave det. Den der, det der pres er fucking godt, fordi at, at man, det kan godt være, at man selv ved, at man er dygtig, men man ved også godt selv, at man kan fejle. Der er altid den der yeah. i baghovedet. Ikke? Så det der med at have nogen udefra, der lige imellem kan sige, okay, fuck lige det der angstløjeblik, og prøv lige at se, det kan du godt. Mm -hmm. Det er jo en, en mega god ven. Det mm. Ja. Fedt. Jeg synes hver gang jeg går herfra, hvis jeg lige skal sige noget, når vi har optaget sådan et program her, så bliver jeg sådan lidt lige løftet lidt op, som uh, det er lidt dejligt. Det er sikke noget, really nice. altså, uh, uh, Man får lige sådan er det er gode vibes. Nu skal jeg ud og lige ud og finde en, en ven, der kan, der kan presse mig. <laughs> du sagde også, Louise, du skal kæmpe for lortet. Hmm. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det. Ja, altså var det i forhold til det der med, at man ikke forbereder sig, eller hvad var det? Det var både måske i forhold til at forberede sig, men også det der med, at når du ligesom, hvad skal man sige, gerne vil være komiker, eller lad os bare lave noget, noget, noget kreativt, mm -hmm. jamen så skal du, skal du kæmpe for det. Altså, ja. det. Det kommer ikke af sig selv. Nej, man er nødt til at forstå, at det er benhårdt, og altså, det kan måske se, se fedt ud, og det er det også et langt stykke hen ad vejen, men det er røvhårdt, og der er så mange, der gerne vil vise når men det går bare godt. Og så når man sammenligner sig selv med andre, så er man sådan, at det går slet ikke så godt for mig. Og sådan, prøv jeg. Tingen er, at vi kæmper alle sammen her meget. Det er ikke nemt. Og hvis du gør det her, fordi du vil leve det nemme liv, så tager du fejl. Altså, det, det er ikke det nemme liv, tværtimod. Altså, du skal virkelig ville det. Og jeg tror ikke, jeg jeg, jeg... jeg tror, jeg taler på vegne af alle komikere, når jeg siger, at alle, der lever af det, har minimum en gang spurgt sig selv, er det det, jeg skal. Altså sådan, fordi for det er så svært. Men det skal man vel. Det, det der skal med, man. At, tvivlen ja. skal være der. Mm. Fordi at der, er også, der er også brug for, at man, altså hvis man bare buller ud af det er selvfølgelig en god ting, slet ikke det, men, men der er jo også bare sådan en, have noget selvindsigt, og det er jo for helvede det, der gør dig dygtig, ikke? Ja, vi vær kække sammen, med en sammen på David... <laughs> er dænde. Jeg det? <laughs> jeg tror det er i Jeg er det så meget hårdt. du, Ej, er du elendig og, at... for dig for på Det er Det så vil være rart ja. ja, så altså. kan man jo prøve at eliminere sin konkurrenter ved at få til ja. at dø i nød i, Jeg har købt i, man. sådan en jeg ved ikke om den hedder, jeg spidt posen ud, men der er både sådan nogle rosiner i og så nogle tørrede frugter og cashewnødder De De cashewnødder, de rammer hårdt, mand. De begynder at ramme nu. Det går vi snart er færdig. jeg synes der er fedt det her med at ture, anerkende på en eller anden måde, og så sådan, at altså, jeg har også et deltidsjob, eller 100. jeg kører noget vold, eller sådan Helt at sikkert. dræbe den der tanke med, at hvis du først er i gang, og det så... Jeg kunne forestille mig, at man kan tænke sådan, nej, jeg kan jo ikke stå på Comedy Zoo, og så levere pizza dagen efter, det skulle få pinligt, men... Ja. Det er net... den der, det er jo bare... Det er netop det der med, og især nu med de sociale medier, ikke? det er så nemt at kigge på alle andre, og være sådan lidt, åh, oh, men de kan bare lave af det, og du ved, det ser bare så nice ud, de laver, men netop, at man siger, stand-up, altså, det fylder en stor del af min indtægt, men det er ikke hele min indtægt. Altså, så det er, sådan en, at det er mega fedt, det jeg laver, og det er selvfølgelig det, jeg viser på min Instagram, fordi min Instagram er en side for mit stand-up, men ja, jeg har et deltidsarbejde på siden af. Det tror jeg, der er flere, end man lige tror, der har et langt stykke hen ad vejen mm. i hvert fald. Og det er jo netop det, der er fedt at sige højt. Fordi hvis man ikke gør det, så, så er det netop med til at tale ind i den der, om hvordan kan alle andre leve af det, men jeg ikke kan. Så er der måske myten er galt med. Må man er sådan, nej, nej, nej, nej, de kæmper lige så meget. Mm. Det er lige så svært for os. Altså, du er ikke dårlig. Vi kæmper alle sammen. Du mm. Det er lige så svært for os. Og man kan være fucking god uden at tjene penge også altså, ja. det også bare altså hvor et ansigt er du? Nogle gange ligesom, handler det virkelig om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Men det er ja. også det, jeg synes, at man skal netop prøve at huske nok, at det er jo produktet, man leverer, som ja. jo skal være det vigtigste, og så altså, hvordan man tjener sine penge. Er I og for sig ligegyldigt. Det er jo rart, hvis man kun kan tænke på det her, mm. og så lever det. Men altså, man bliver jo ikke mindre sjov af, at man også har et jobb. Jeg kan jeg. huske, da vores TikTok begyndte at gå, eller lige i starten. Der arbejdede i parken og lavede pølser. Og så var der sådan, øh, min gamle pædagog, var der at se, så var sådan, forfælde", forfælde, forfælde, sådan her, går de der video ikke mega godt? Hvorfor fuck gider du stå her? Og var sådan der. Men, men, men, men, men, men jeg tjener jo ikke nogen penge på det. Altså, hvad ved hvad, du, hvad, hvad, hvad, hvad jeg skal gøre? <laughs> sådan, det gik, det er sådan, ja. Der er sådan en gap mellem, selvfølgelig bliver sådan til sin penge. Der er virkelig en stor illusion, tror jeg, der, ikke? At, at mange følger er med penge, men det er det jo ikke. Overhovedet det ikke, overhovedet ikke. Altså sådan, det er jo bare cloud. Altså, det er jo selvfølgelig, det, man kan sige, det er jo godt at blive nævnt. Altså, man skal jo gerne blive nævnt, fordi det er det, der gør, at du så på et tidspunkt måske bliver nævnt i en sammenhæng, hvor du kan tjene nogle penge. Hmm. Men det i sig selv har jo ikke som sådan en værdi. Det mere er mere det, det kan føre med sig. Ja, og jeg tror også, det er måske vigtigt at sige her til sidst, altså det kommer også til at måske handle meget om penge lige pludselig, men man er også nødt til at indse mm. at man skal også betale sin husleje og man skal også betale for mad Precis. og man skal også betale en masse penge. Ja, øh, altså hvis jeg var pludselig. rig så føler jeg ikke at jeg vil have altså, meget få problemer i hvert fald. Mm. Det er jo bare fordi man prøver så meget for det hele til at hænge sammen. Ja. Ja, det er også bare øh, og, men det men det er også øh, det der med at for eksempel nu snakker vi med uh, rapperen det første afsnit i Miljøhestepis og han, han lever meget for sin kreativitet mm. og har et arbejde som IT-supporter og så laver han grineren rap ved siden af ja. og eksperimenterer rigtig meget med det, men han synes, Ligesom, det var vigtigt at få styr på grundessensen. Hvad, okay, hvor får min indkomst fra? Præcis. Og så ligesom alt det andet ved siden af. Ikke? Så man kan sige, at det er måske at gå en lille smule imod, hvad I siger. Altså, I vil faktisk gerne mm. leve af det ja, her. Ikke? Ja, ja. Men, men samtidig så vil I måske også leve for det. Det kan I svare på lige om lidt. Mm. Jeg vil lige spørge om en ting til. Du sagde også noget, som jeg synes er rigtig klogt. Du er fucking dum, hvis du ikke skriver noget ned. Mm. Hvorfor sagde du det? Fordi at det er så arrogant og kig på det, vi laver, og tro, du bare kan møde op. Altså, det, det er sådan så skal du blive væk det gider sig ikke det har, så har du ikke respekt nok altså som jeg, man kan nørkle ned i det mindste detalje altså det er millisekunder vi snakker nogle gange der kan gøre forskel det er et enkelt ord der kan gøre forskel og hvis du ikke fra start af har ikke nødvendigvis forståelsen af det men respekten for det så skal du slet ikke være her fordi at det er så svært et fag og det er alt for undervurderet og de der mennesker der er begyndt at tale ned om stand-up nu og netop der er gået mod i at at standup som ligesom ikke er rigtigt noget man gider det er så langt ud altså det er en kunstform og så kan du bruger den, som du vil. Men det der med at bare møde op og være sådan, jeg finder jo bare på det deroppe, gør I ikke det? Nej, det er fordi, vi er fucking dygtige mm. og har nørklet det, at du sidder og tror, at jeg bare lige finder på det. Mm. Så nej, det er, det, det er decideret afgave. Ja, Jeg skriver ikke noget ned, men jeg... Ja, <laughs> Jeg er bare den bedste og sådan er det ja. og min TikTok går også godt. Ja. Ej, og, det er kommet i dag? Det er rigtigt, det du siger. Det er, det er fucking vigtigt at tage det søs, hvis man vil det i hvert fald. Helt klart. Ja. Og du sagde også det her med at forståelse for reglerne er vigtigt. Altså du skal forstå, hvor du bryder, før du øh... før du kan bryde det i hvert fald. Hvor du kan bryde det. Ja, altså, jeg plejer ja. også at sige, du skal jo spil spillet før du kan ændre det. Ja, det er også rigtigt. Uh -huh. no, Må det, det også at Det er måske en talsurveing til far fra. Ja. ja. Spil spillet før du kan ændre det. Mm -hmm. det vi sender det lige på en, en DM'er. Nu er vi snart ved at være ved vejs ende i det her, mm. den her episode, den tredje episode er Med noget på spil 4. Og jeg kan måske stille det spørgsmål, jeg var ved at tage lidt forskud på før. Jeg kan starte med dig, Louise. Mm. Skal man leve af eller for sin kreativitet? Jamen, jeg vil rigtig gerne have lov at sige det sådan her. At du skal ikke gå på kompromis med det, du vil. Det, at man kan leve af det, er ikke det værd, at du går på kompromis med, med, med din kunst, din genre whatever. Det, der spiller ind i, at man... Begynder, som vi snakker om, vi vil gerne kunne leve af det, det er, at... Åh, oh, nu tager lidt det, er sådan, det er netop, at jo mere tid, du kan bruge på stand-up, jo dygtigere bliver du også til det. Så jo mm. før du kan leve af det, jo før du kan tjene penge på det, jo før kan du investere mere tid i det, og dermed blive en dygtigere komiker. Det er det, der taler for, at du skal leve af din kreativitet, ikke? Men jeg synes helt klart, det er en hård, fin balance imellem, og... Altså, det, det tror jeg faktisk lidt er et temperamentspørgsmål. Altså, hvis man gør det, fordi at det er bare en rigtig hyggelig ting ved siden af så synes jeg 100% at når så får økonomien og så skal du bare være whatever you are. Men hvis du gerne vil leve af det fordi det er det fedeste i hele verden og fordi at friheden til at gøre hvad fanden du har lyst til lige så meget at altså, det er jo kærligheden til faget og det er kærligheden til at være din egen herre og have friheden så synes jeg at det er en god kombination. Altså jeg synes jeg tror sagtens man kan kombinere de to så længe man ikke går på kompromis med sin grundessens. Altså det der ting der er sådan, det vælger jeg ikke gå på kompromis med. Hold fast i det. Og så, så få det til at fungere, hvis det virkelig er det, du vil. Det kan man det er, godt. Det har også hørt at mm. sige, det er lidt, at at at hvis du skal, man skal leve af det, er egentlig, hvis du har på en måde så stor kærlighed til det, at sådan, okay, jeg, jeg, det er bare kun det her, jeg mm. gider at lave, så må man finde en måde. at. Man lever vel af det, fordi man lever for det. Vil jeg sige. Ja. ja. stort, ord. Det er fedt. Det er nice. David øh, Minerba. Jamen, den topper jeg lige. Ja. <laughs> er for, Jeg er fucking enig. Altså, jeg, tror også, jeg tror ikke, der er nogen stand-up-komiker, der lever af det. Som ikke også lever for det. Altså, jeg Hvad tror, sig. når det er sådan en passioneret fag... Alt kreativt er jo bare passioneret. Altså, hvis du ikke ved det, så er du dårlig. Altså, det er virkelig... Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan nævne nogle kreative mennesker, som er virkelig gode, som ikke er virkelig, virkelig passionerede omkring Hvad det. Sig. Fordi det, det, det hænger bare sammen. Det er sådan en af de yeah. to ting. Og det er helt okay, hvis du ikke vil bruge lige så meget energi på det, fordi at det bare er bare en lidt hyggelig i for dig. Men så er du også bare nødt til at acceptere, at der kommer til at være 20 komikere, der overhaler dig indenom, fordi de kæmper benhårdt for det hver dag, og offrer mm. alle de ting, du ikke vil ofre Og det er helt okay, du ikke vil det. Men så kan du bare ikke forvente, at du er den dygtigste, der er, fordi folk kæmper, altså folk er så passionerede i den her branche. Jeg har så stor respekt for den måde, vi hostler på. Altså også når jeg ser nye komikere og sådan noget, det er... Så sejt, hvad man offrer for det. Mm. Og det er ikke, fordi det skal gå hen og være sådan en selvopoffrelses-ting. Det er ikke, fordi du skal have det dårligt dyk på den måde. Men at se fuck! hvor du kæmper for det her. Du vil det så gerne. Mm. Det er så nice. Men tror jeg, at alting, at man kan ende med så og leve af det, hvad hvis man kan lide øh, det der juice, I snakket om, at bare være en, der uh, juicer de helt vildt, og så er man... det svært måske at tjene penge på, eller hvad? Kan man... Altså, mit Øendal er et glimrende eksempel på en, der juicer fucking meget. Mm. det går ret godt for ham, ikke? Det er ikke fordi. <laughs> ja, ja, altså, han er på stiv ud Det er det, jeg <laughs> Altså, så det er ikke fordi... Altså, ikke med de... den højde. <laughs> Nej, Ej, sorry. Det er helt okay. at bare på sådan en, at altså, der er så mange måder at gøre det på. Der er grundregler. Men hvis du sælger noget af folk, de køber det, så er det jo så er det jo sådan det her. Altså, ja. Man skal ud og finde sig selv i det, tror jeg. Ja. Find det, der virker Inge. for dig. Og hvad man føler sig komfortabel i. Præcis. Sindssygt. Jamen, hvad siger altså... du, uh, Har du Har uh, fået noget med Ja, mm, yeah, det, det synes jeg. Altså, jeg, jeg kunne rigtig godt lide den der, øh, du fucking dum, hvis du ikke skriver noget ned. Altså, fordi man kan godt tit have den der holdning til det med, Ai, du hvad, vi winger den skulle bare lige. Men altså, dem der, dem, der er gode til at wing den, det er altså også dem, der har forberedt sig tusind gange, kan man sige. Så, så for eksempel, når vi har lavet det her sammen tusind gange, Morten, så kan det godt være, vi går ind i studiet og den. Men vi er også nødt til at, at forberede os, Og men hvis også, man tror, man ikke kan forberede sig. I sådan. winger den jo ikke, jo. Det, gør, det er godt det der at I har det siddende på ryggraden. Mm. Det er noget andet. Og derfor kan du vinde den. Du kan ikke bare gå ind uforberedt jo, og gøre det. Ej, nej, nej, nej, præcis. Man skal igen det der med, som du sagde, David, man skal kende spillet for, at man, kan, man måske kan bryde med, med normerne og, og reglerne. Hvad, hvad har du lært? Jamen, jeg synes, der har været nogle ret gode pointer i det her med, at at leve af det er ligesom et biprodukt af, at man elsker det så meget. at Det gør, at man bare gerne vil leve af det, og så må man finde en måde, at, at der kan være et arbejde i det, for som David siger, at de fleste, der lever af det, de lever nok også for det. Jeg tror, der er det der med, at det ikke er alle kreative øh, felter, hvor det er lige nemt at lave til et arbejde, men der, er det nok der, der ligger den der hustle, og så heller ikke være bange for at have et eller andet ved siden af. Ja, så jeg synes, ja. det har været øh, mega brugbart at høre fra nogle, øh, unge øh, komikere. I skal have, mega meget tak, fordi at I kom ind og delte. Tak, tak, fordi vi måtte det. Yeah. Ja, ja, for fandt. Altså, det er jo fandme en genre, jeg synes, jeg har set meget på. Det er fandme fedt at, Altså lige pludselig at snakke med nogen, som faktisk dyrker det, og som, som er inde i det. Altså, fordi det er også en genre, som vi som fandt ud af er jo faktisk stor. Mm. Så ja. Mm. Tak for i dag, mand. Altså, ja, og stort. tak til Louise Brink og David Minerva. Vi I lige plukke jeres Instagram ja. igen? David.minerba. Ja. Og Louise Brink Så kører vi. Og med noget på spil. Og med noget på spil, Instagram også, ja. Det kan oh, man bare søge på på Instagram. Så kan man finde nogle sjove klip på et tidspunkt. Øh, er det det for os? Tak for nu.